Idag så är det tisdagen den 6 februari 2024 och vi samlade Patrik, jag och Martin och Simon Tchack. Välkomna! Tack. tack så mycket Martin! Mm. Tack, tack, tack så mycket ja, Simon! Jag vill ha dig på tråden! Ja, det är kul att samlas igen. Det var länge sedan. Mm. Ja, och som vi vi pratar lite om innan vi drog igång inspelningen här så ska jag lämna över ordet till Patrick som vi köra en liten, en liten rant. Så varsågod Patrik. Ja men precis, det var ju ett tag sedan vi poddade nu alltså. Hur mm. länge sedan var det? Det var, det det var, var förra väl... året va? Ja det ja. var väl någon gång i början av december med han ja. Ray, Ray West. Körde vi då. Ja just det. Mm. Mm. Så... Nej ja precis, jag, jag har laddat. Jag är full av monologer här. Bra, ja. åh oh, det blir kul. Spännande. Ja, och, och det påpekas ju det ibland att en del tycker att jag är som en skiva som hakat upp sig, Men det har att göra med det att om man säger någonting som man tycker är viktigt och man tycker att det inte riktigt uh, går in så då, då behöver man upprepa det. Så mm. är det bara. Och ja. då får man göra det tills tills det liksom börjar sjunka in håll, håll, och, och det jag tänker på det är ju det här att eller, en sak som jag tycker är så viktig att tänka på det är det bara för att dina känslor säger dig att något är sant så behöver det inte vara det och det här med känslorna det utnyttjas och används för att sälja in illusioner och lögner och det finns ju många exempel, men jag menar, det, det är ju den här alltså, tekniken som används väldigt mycket. Det är ju att och, och ljuga på ett sätt som inte vi kan föreställa oss. Och, och det är ju till exempel att man, man, man hävdar att massa människor har dött, fast de inte har gjort det. Mm. Och det är ju någonting som, det kan ju inte vi, vi kan ju inte ljuga på det sättet. Det, det, det går ju utanför våra liksom... Så att, och det är ju det här, man hör att lögnerna ska vara stora, va? Och jag, jag skrattar lite nu för att tyvärr så finns det en, en, en, en, en, en här på Flashback. Han har liksom gått fullständigt bananas på oss. Ni kan, ni kan gå in och titta i den tråden i Flashback vad den här människan skriver då. Men det är ju alltså. sån här sak som att jag skrattar eh, döda anhöriga i ansiktet och såna här grejer va? Ja, ja. Och det är ju för att jag, men jag är ju inte ensam med det, men jag har ju sett ju många av de här händelserna, de här terroristattentaten. Och det, och det gör ju du också Simon, och du, du är ju den som har fått mig att få upp ögonen för det här va? Men sen är det ju så att du har ju grävt väldigt mycket och man kan ju inte, orka, man kan ju inte hålla på att gräva i allt liksom. att man se, titta på en, men, men ett exempel då som, som är väldigt aktuellt i Sverige här just nu, det är ju det här med Drottninggatan då. Vad händer där egentligen? Mm. Och det är ju väldigt många som ifrågasätter det. Att, att det händer. Att, ja, det, allting tyder ju på att det är ännu ett sånt här eh, rent media -hoax då. Alltså en händelse där inte några människor blir braggda om livet. Och, och just att det är eh, ett väldigt vanligt upplägg. Eller kanske det enda upplägget i, i de här eh, media. Det, det behöver vi börja förstå. För att i alternativmedia och sådär, då, då sprider man en annan version. Och det är det att det var någon äh, hemliga polisen eller någon hemlig militär som gjorde det va. Men, men det man alltid har, har med i, i scenariot, det är ju att människorna dog. Det får vi inte ifrågasätta va. Och det går ju tillbaka och det, till, ja du vet, efter september. Mm. Och, och där så finns det ju mängder med olika konspirationsteorier till, kring det var, vad det var som egentligen hände. Då. Men alla i, har ju den indigens gränsen då att de här människorna dog. Men du har ju tittat på det Simon och du har ju eh, gjort det klart för att vi har inga belägg för det finns inga belägg för att människor dog i den händelsen. Nej, men när man säger det så blir människor arga till och med när man säger det. Ja, för det, det är ju känslor. Och då är det där? Bara för att dina känslor säger att någonting är sant, så mm. behöver det inte vara det. Nej. Och, och, och det är ju väldigt tråkigt om man, om man tar in massa lögner och, och påverkas av dem på ett, ett eh, på ett tragiskt sätt, va? Men det är klart, jag menar, alla har ju Jag menar, om människor dör, det är ju fruktansvärt, va? Det, det är klart det är. Mm. Jag, jag tycker det också. Men jag tycker det är ännu mer fruktansvärt. att man håller på att ljuger på ett sånt sätt. Bara för att då, det är då det fungerar. Det är då lögnerna fungerar. Va? För att mm. vi kan inte föreställa oss att det, att, att det är lögner. Mm. Precis. Och sen också. Alltså det här, och det, det, allt det här går ihop. Va? Men vi behöver verkligen bli bättre på. Att ta reda på vad som är sanning eller bullshit. Och sanning. Det är det vi har satt oss in i ordentligt. Och som vi med konkreta logiska resonemang. Och oberoende observationer eller experiment kan konstatera stämmer. Allt annat får vi hålla lite löst va. Det är ju så att man kan ju inte, man kan ju inte göra den typen av granskning på allt va. Men vi får faktiskt vara, vara beredda på att, <hör> att mycket av det som, som vi är helt övertygade om stämmer. Faktiskt inte är det. Och är det så att man kan motbevisa någonting med en konkret... Med ett konkret relevant experiment. Då är det motbevisat för gott. Men det där är vi också väldigt dåliga på. Jag menar, det finns ju, Man brukar ju prata om de här logiska falla sidorna. Vi, vi resonerar inte logiskt. Och, och ett av det vanligaste då. Eller som egentligen. Det, det blandas in i allt det här. Va? Man brukar ju säga så. Om, om A är sant. Och A implicerar B. Ja då är B också sant. Va? Om de är kopplade. Mm. Men problemet är ju då att. Om A faktiskt inte implicerar B. Ja då kan ju A vara sant. Men det behöver ju inte betyda att B är sant. Mm. Och man kan ju ta ett löjligt exempel då. Va? Eftersom en, ste en sten flyter inte. Eftersom en träbit gör det. Och en raket. Skapar inte framdrift i rymden. Eftersom. Mm. Man åker i motsatt riktning Om man står på en rullbräda och kastar någonting Nej. För det gör man Det är sant Men det implicerar inte Att raketerna funkar i rymden va? Nej. Och planeterna i solsystemet Rör sig inte i elliptiska banor Med solen i mitten Eftersom ett äpple faller till marken Men ett äpple faller i marken Och sen måste vi också tänka på Alltså de här sakerna som vi ifrågasätter i den här kanalen och som du har tittat på Simon och, och, och det finns ju andra det här med virus och såna här saker. Då, va? Det är väldigt svårt att ifrågasätta och det är väldigt svårt att ifrågasätta någonting som man har trott hela livet. Och som ingen i din omgivning kan acceptera att du ifrågasätter. För det är ju en jobbig grej också. Vi känner den här bakgrunden. Men Jag tittar på det här och, och kommer liksom till en väldigt avvikande <laughs> syn på hur det... Ja, då, då, jag, jag kommer ju inte kunna prata med någon om det. De kommer ju bli tossiga på mig, va? Jag, jag, jag menar, sånt här kan man ju inte dra på fikabordet på jobbet, till exempel. Det går inte. Nej Och det, Vi måste ha klart för oss det att, liksom. Och, och det är väl det när man hamn, liksom, ja vi, vi är ju som i en sekt nu, va? Det är. Det, ja. Sen är ju den saken, bara kort sagt. Ja, så, visst. Alltså, det är ju den vanliga saken man hör. Uh, Nej, nah, men det som du säger Simon, eller det som du säger Patrik, det kan ju inte vara sant för att för många människor måste ha varit inblandade för den stora lögnen. Huh? Ja. Ja, men då kan vi fråga så här. Men, uh, existerar jultomten? Ja, såklart. Annars så måste det, för många människor vara inblandade i lögnen av jultomten, va? Mm. Och, och ja, så här, för då, då går man direkt till NASA, då. NASA Oj, NASA Det är ju så många människor som jobbar för NASA Har de blivit lurade i alla år? Hur kan de klara det? Ja, men det är just för att lögnen är så stor Det är en, en industri Lögnindustri faktiskt Kan man säga mm. Och om man bara får människor att förstå Att stora lögner fungerar bäst Liksom På, på, på den sidan av resonemanget, så, så måste vi klara upp jag menar, hur många människor var inblandade i covid-pandemin. Ja, det är klart det var många människor som var inblandade, men inte direkt, men många läkare liksom äh, lekte läkt, spelet liksom. De var med för att de har jobbat hela deras liv med uh, industrin av pharmaceutical industries så det blir ju som att förnekar liksom hela deras karriär. Så det, det, det går så, det fungerar så bara. Mm. Ja, precis. Och, och liksom, det är ju inte sådär kanske att de med att de vet haha, nu eh, trycker jag i eh, nej, nej. meningslösa, giftiga vacciner här i människor. Det är ju inte det, nej, va? Men de, de ifrågasätter ju inte själva, och det är ju liksom läkarna då, för att de är ju rädda. För att om de. Mm. Skulle, för jag menar Man skapar den här stämningen liksom, Att, att mm. det här är fruktansvärt Och den som eh, Förnekar någonting Jävla jävla va Jag, jag tänkte på det Du, du berättade ju det att du, du hade ju kontakt med en läkare som, som du ville som du, du kände Och som du ville skulle skriva in ett, Ut ett intyg till dig Att du inte skulle ja. behöva ha mask på dig För att du ja. Ja. mår inte bra av att ha det Men det var ju bara nej nej Det kan absolut inte göra <laughs> Nej, det var, det var en kar, min kardiolog som är faktiskt min granne också. Ja. Jag, jag blev lite ledsen på henne för att hon, hon sa ja, Jag kan inte göra det, men du, får kan, du kan kanske göra det med en pneumolog. Alltså en expert, en lung lungexpert. Och då gav hon mig någon, någon slags... Uh, ja, det var några, några experter som jag kunde ringa kanske. Men jag gjorde inte det slut. Men liksom, hon liksom gav den... <laughs> Saker till en annan expert, men hon kunde inte göra det. Fast när hon hade sett att jag hade, liksom lite, hade lite hjärtproblem, så där. Ingen farligt, men, men hon hade liksom hon visste att jag, jag, jag. Det är klart, jag, jag var ju lite. Jag, jag ville ha ett intyg för att jag inte. Jag, jag tror det skulle kunna vara möjligt på den tiden, i början av covid, att få ett intyg. Men det, det visade sig vara omöjligt. Och då är, då, är jag, jag menar, då är det till och med en, en vän, en granne som jag känner liksom, som, som säger detta. och så det Men hon sa, du får nog inte det, det intyget i alla fall. Och hon var väldigt så där uh, negativ. Men uh, nu, nu ringde hon mig igår faktiskt på min födelsedag igår. Och sa, no, no, oh, jag är så intresserad i vad du gör nu. Jag har hört om din bok, Tickos-boken. Och nu, nu ska hon komma och träffa mig, min kardiolog. Och så ska vi prata om det istället. Så vi kanske blir vänner igen. Men jag blev, ja, jag blev sur på henne. För att, jag menar, för, för att det var ju så lätt för henne egentligen att säga. Ja, min patient här, han, han har lite problem med hjärtat. Han, han, han kan väl umgå, ja, undvika den, den här masken då. Mm. Nej, det gick inte. Så, jag vet inte om andra människor har gjort det. Det är säkert många, men andra människor i, i världen som försökte få intyg till att man inte skulle behöva mask eller, eller sprutan. Men jag undrar hur det har gått liksom runt omkring i världen. Uh. Nej, och jag tänker på det också. Jag menar, som läkare, man har, ju, man har ju ett väldigt ansvar, och det är ju därför människor går till läkare och litar mm. på dem. Mm. Och, de, och de vet ju de vet ju detta själva också. Eller de, de, jag menar, man. Man, man svär ju läkar eden då när man, när man blir läkare. Liksom att, fast jag tror att man har tagit bort, tagit bort den här första klausulen Först gör ingen skada. Mm. <laughs> jag tror inte man behöver säga <laughs> det längre. Nej. Men alltså, jag tror att många läkare de, de ser ju och känner på sig mm. att det som man inte fick tänka eller fråga sig. Mm. När, när det var det här med covid då om, om, om de här vaccinerna var så säkra och effektiva mm. de ser ju detta nu mm. jag menar, de, de, de måste ju märka det först av alla och speciellt om man är en kardiolog va? för det är ju väldigt många som får hjärtproblem av de här sprutorna då. ja visst, men jag ja, ja, ja. tror att hon har varit igenom en tuff mm. stund själv, hon måste göra det för att det är de ungdomarna i hennes studie de här de sista åren. Jag, jag tror de har mjuknet upp min, min kardiolog hon är en snäll kvinna liksom. Jag har inget fel på henne liksom egentligen. Och, och, och, hennes man är, gör musik också som mig jag, jag har varit en, en, till två goda grannar liksom som alltid tyckts var okej. Okay. Men eh, under covid så blev så det sig, så det sig. Det lite grann. Mm. Det var ett exempel som jag har varit igenom med. Min egen räkare bara sa nej, nej, jag kan inte hjälpa dig för detta. Det var liksom bara, forget it. Forget it. Mm, så... Jo, nej, det kan nog vara lite samvetet som, som gnager. Och jag har, ju, jag har ju släktingar som är läkare fast pensionerade mm. och då när det var covid då, då pratade jag med dem om det här och de sa jag bara nej, nej det är klart vi ska ha sprutor mm. men nu sa de ju återkommit och så att det var nog inte så bra jag ska inte ta några fler sprutor Nej. men det är ju så dags när man redan har tagit en eller två eller tre då mm. men sen tänker jag väl också det här med sprutorna del, så är det ju så att kroppen har ju faktiskt en fantastisk förmåga att läka sig om mm. man ger den rätt förutsättningar mm. Så även om man eh, mår skit av eh, nu och misstänker att det har med sprutan att göra. Så ska man inte tänka så att det är kört. Liksom. Utan man kan eh, bli eh, väldigt mycket bättre igen. Och jag med, det är jag eh, ett vittne för. För att eh, jag har ju förstått det nu i efterhand. Att eh, jag tog ju den här svininfluensasprutan. Mm. Och jag minns ju det att... att det, är det och sen så tror jag att jag tog någon influensasprut också där liksom det var såhär 2008 var väl då hade jag ju inte fattat någonting då mm. och, och liksom där, när man liksom spolar tillbaka och tänker efter och ser det här va, så, så var det ju så att efter den eller de spruterna så mådde jag så jäkla dåligt jag hade ont i lederna Aha. Jag, var, jag gick in på, på toaletten på jobbet och sov på dagarna för jag var så jävla trött va Oj. Så jag var liksom helt under risen och, och liksom hade ångest och mådde jättedåligt. Mm. Men det var, och i samband med det då, då började jag liksom gräva kring de här sakerna lite på nätet. Och då, då upptäckte jag ju det här med LCHF, lågkollidragkost. Och då testade jag ju det då. för jag tyckte ju det lät väldigt konstigt. Men det gav ju mig liksom en, en positiv spiral igen i min hälsa då va? Mm. Och då, då börjar jag ju liksom, eh, jag, jag kunde ju, på den tiden, jag kunde ju absolut inte sätta det i samband med vacciner eller någonting sånt då. Va? Mm. Men, eh, men och, och, och sen så kan jag ju säga det liksom att, att eh, ja, vad blir det? Det blir ju kanske 15 år senare så jag är ju helt återställd från det där va? Mm. Så att, jag menar, man ska inte, jag, jag bara tänker det att de som, har tappt en spruta och, och inte mår bra nu. Och, och man ska inte tänka så att man kommer att vara kass hela livet. Liksom att det inte finns något hopp. För det gör det. Kroppen kan läka sig. Ja. Det var bara det. jag mm. ja, har väl alla tagit barnvacciner och sånt. Och det är väl Precis. inte alla som ja. får bestående men Även om det är en del som får det. I form av olika allergier och, och krämpor och sjukdomar. Ja. precis, och det är, liksom, det är olika mycket skit i vaccinerna också va? mm. det, det varierar, men och det jag, jag tror jag man, man har ju pratat om de här dåliga batcher och sånt va. Så att det är ju lite som rysk roulette också. Mm. Det, det mesta är blankskott liksom. Så att inte vi ska bli, men om alla blev sjuka av sprutan, det hade ju inte funkat. Då hade ju mm. man blivit mer alldeles för misstänksam. Mm. Ja, men sen, sen är det ju liksom en, det är liksom en övergivelse med vacciner i Amerika till exempel. Jag har kanske sagt det någon gång länge sedan nu på podden. Men vet ni hur många sprutor ett barn från 0 till 18 år ska ta i Amerika? Enligt uh, Recommendations of. Av... Jag har den siffran, man får issa. Jag tror det är 90 stycken, va? 76. 76. Har ja. jag läste officiellt ja, men jag, jag läste det här om dagen så det kan säkert ha ökat till 90 nu men mm, det är, är vansinnigt. och jag menar mm. vi har ju, jag menar, vi pratade om detta uh, när var det när var det corona drog igång? Uh, var det i... mars 2020 ja, ja. mars ja. 2020 så pratade vi om på den här kanalen om att man faktiskt inte har, har uh, bekräftat att virus existera mm. Och det blev ju väldigt utskällda för. Men nu har ju fler eh, kommit fram till det några år senare. Och där faller ju liksom, jag menar, då kan man slänga alla vacciner. Det är helt meningslöst. Så att, att jag menar, överdrivet, att det är överdrivet med vaccination i USA. Ja, det är ju överdrivet med vaccination. Ingen ska ha vacciner. Överhuvudtaget för någonting. Nej. För att, att eh, paradigmet är, är, finns, det är inte vetenskapligt. Hur vaccinet skulle kunna fungera? Mm. Ja, vi gick ju och ställde en av de här förespråkarna under pandemin. Jag ställde lite frågor till henne. Det är en kvinna av namn Emma Frans som har fått framträda väldigt ofta på tv och hänvisa till att man måste lita på experter och det är dumt att och liksom tänka själv och så här. Så att jag fiskar upp ett föredrag. Som hon skulle hålla då förra året den 16 november i Lerum. Så jag tog med mig dig Patrik och en annan vän dit för att ställa lite frågor. Men det kan vara intressant. Har, här. har du någon fråga som jag ställde heller? Ja, jag har... Jag tänkte inte. <laughs> <att> jag ska behöva inte lyssna <laughs> på. Ja, jag, tänkte, det, jag har ett klipp som är 7,5 minut långt. Men jag tänkte att vi kanske inte behöver lyssna på det nu. Men jag kan klippa in det i samband med att vi pratar med det här. Eller om det här just nu då. Men jag tänkte att jag kan läsa beskrivningen till det föredraget som vi gick på. Då. Och då, heter det, då, då står det så här. Tänk dig en värld utan experter. Lite skönt att slippa alla bässevissra och förstå sig påare kanske. Men om alla experter försvann skulle det nog snabbt bli rätt vilsen. För det är ju ofta experter som leder det rätt. Både när du vill kontrollera ett konstigt födelsemärke, ta körkort eller veta vad det ska bli för väder i helgen. Under de senaste åren, inte minst under covid-19-pandemin, har många vänt sig till vetenskapliga auktoriteter för att få definitiva svar. Bara för att inse att forskare ibland är oeniga och forskare kan ha fel. Så när ska du lyssna på forskarna och vad händer när forskare har fel? Emma Frans, författare, vetenskapsskribent och doktor i medicinsk epidemiologi. Epidemiologi? Va? Ja, det är svårt ord. Det är ordet man Föreläser utifrån sin senaste bok, Expertparadoxen. Ja, så, men det var ju det gamla vanliga där liksom att man ska lita på experter och ibland kan de ha fel men oftast så har de faktiskt rätt så att det, det, är, det är lika bra att bara mm. ja, låta dem sköta sitt. Mm. Så ja, men vi fick till några frågor där. Jag har jag räckt upp handen också men tyvärr så... så Gav de frågan till några andra då som inte satt i vårt sällskap för att de misstänkte väl vilken typ av fråga de skulle få mig också då. Så, mm. så det blev, det blev eh, du och eh, våran gemensamma vända som fick ställa frågor. Men jag klipper in det eh, här tänkte jag så, så får lyssnarna ta del av den frågeställningen också. Mm, bra. Ja, hej. Jag är ju också akademiker då så att jag tycker det är intressant med här vetenskapen, jag känner mig lite delaktig i då, eh, av den anledningen och eh, man kan ju inte förutsäga framtiden men man kan ju titta på historien och jag tycker det är, det är väldigt viktigt med medicinsk vetenskap, speciellt för det är ju ett område som bokstavligen handlar om liv och död. Då. Och om man tittar på den medicinska historien så kan man ju säga så här att det finns ju en del skelett i garderoben om man tar det över en väldigt lång tid då. Alltså om vi går tillbaka till 1600-talet så berodde ju sjukdom på onda andar och man köpte avlatsbrev och såna här saker. Och sen så kommer vi till 1700-talet och då var det ju gift i blodet, mycket och så här gift i kroppen så då höll man på åderlåt människor till döds. Ja, jag, sk jag skriver och. faktiskt om, om ett sådant tydligt exempel, hur moralpatologi när man trodde att eh, sjukdom berodde på en obalans i kroppsvätskorna. Mm. Eh. Ja precis, man ja. och sen så kommer man ju till 1800-talet då och då börjar ju det här med vaccinationer och det lagstiftades i många länder av vaccinationer och det fick man ju stora problem med spetälska så där. Det finns ju en bok som heter, som är en väldigt intressant bok från 1800-talet som heter The Recruitance of Leprosy, Leprans återkomst av William Tepp. Och där beskriver han, han han tittar på den här kopplingen mellan eh, vaccin och eh, lepra då. Det var ju väldigt mycket lepra i Norge till exempel då. Eh, och jag tycker det här är intressant för att det blir ju, det, det är ju sån här paradigm då, och så faller de. Och så, nej men det var ju dumt och det var ju dumt men innan det hände så är det en ganska orolig period då och apropå det vi är idag jag om du känner till en doktor i virologi som heter Stefan Lanka mm. nej han gjorde någonting väldigt intressant 2016 i Tyskland så drev han ett ärende till en, en högre eh, tysk instans och han hävdade att man aldrig hade isolerat mässlingviruset och han fick rätt i en högre tysk domstol angående den här frågan. Men skitsvirus har man absolut i lika Ja, han hävdar ha han inte det och domstolen... Men, men jag menar, jag tycker det här belyser också missuppfattningarna kring begreppet vetenskaplig konsensus. Letar man tillräckligt länge så kan man alltid hitta en sån här person som du refererar till som säger någonting som totalt går emot vad liksom... Eh, det vetenskapliga etablissemanget har varit överens om i decennier. Så jag menar det går alltid att hitta någon, letar man tillräckligt länge så kan man alltid, och det är ju det som är problemet, det är ju det som är liksom poängen här att sådana här enskilda experter som du nämner här, de är extremt farliga. För Man använder dem på det sättet för att legitimera en ståndpunkt som helt saknar eh, belägg och där det inte liksom sen länge finns en vetenskaplig konsensus. Ja, fast ibland så blir det ju en renässans eller en upplysning. Och absolut, absolut. Ja, absolut. Det är klart att det sker vetenskapliga så kallade liksom paradigmskiften. Mm. Och det är inte många, det är alltid några som säger att. Men det man gör någonting. också, precis som vi gör nu, ja. är att man ja. använder ja. sådana här, såna här eh, specifika Eh, exempel, det här skriver jag också faktiskt, väldigt mycket om i den här boken. Att man tittar på sådana här liksom, fall som till exempel då, eh, Semmelweis, den första forskaren som visade att man skulle liksom, tvätta händerna. Eh, och Han hade liksom, vetenskapliga etablissemanget emot sig. Man trodde inte liksom, det där att tvätta händerna. Det spelar väl ingen roll. Vi kan gå direkt från att obducera kvinnor till att, eller obducera lik till att förlösa kvinnor. Och han hade ju ett avisemanget emot sig, men han vis, det visade sig att han hade rätt, men det visade sig ju det genom att man faktiskt lade fram tidiga evidens för den här saken. Mm. Ja men det saknas ju evidens för att virus har isolerats. Det saknas inte evidens för att virus har isolerats. Ja, det det Coronaviset, jag förstår som... vad, vad du pratar om, det ja, hade man ju på ett par veckor för att det här eh, viruset hade hittats, så lyckades man isolera sig. Alltså, man måste tänka på att lite 9,9 av alla de här att de har fel. De eh, ändrar inte om i... Där bara för, det inte det finns, staten, bara för att de det har hänt att, att någon person som kom med en väldigt ond idé någon gång i historien har visat sig ha rätt. Så i de allra flesta fall så kommer de här tokiga eller de här helt vilda idéerna inte bara någonting annat än en tokig och vild idé. Ja. Problemet är att när vi skriver i historieböckerna då får vi veta, då får vi höra talas om alla de här som tänkte tvärt emot ett, etablissemanget och som sen visade sig ha rätt. Men de allra flesta sådana här personer kommer ju slutändan visa sig ha fel. Men de skriver man ju aldrig om i historieböckerna. Kan du ens föreställa dig många konstiga idéer inom medicin som man kan ha haft eh, inom historien, men som sen visar sig vara helt felaktiga. De är ju ingen som pratar om, de skriver ju inga liksom, historieböcker om. Ja, men det kanske är vi som är den konstiga vilda idén, för jag menar, det vi går inte att... Vi ska fortsätta kortare på de här frågorna, vi ska fortsätta froska, vi kommer lära oss mer. Det finns mycket saker som vi vet idag, som, eller, som vi inte vet idag, som vi kommer veta i framtiden. Men vi kommer göra det här systematiskt med hjälp av vetenskapliga metoder. Mm. Mm. Du, här... Så titta på evidensen, det spelar ingen roll om den här personen är läkare. Om en läkare säger att vi har inte lyckats. Det spelar ingen roll. Kolla på evidensen. Go to the data. Mm. Och kolla på vad de tjänar på att gå omkring och säga såna här saker som helt går emot vad andra säger. Mm. Men äh, det... Edward till exempel, han var en usel forskare. Och nu är han en stjärna inom de här alternativa gruppen. Okej, men om man va, va, eh, skulle du kunna rävla upp alla ingredienserna jag inte i Jag kan upp i alla i ingredienser, vaxin. kan du rävla upp alla ingredienser? Ja, det är aluminium bland annat, och så är det kvicksilver och så är det formaldehyd. Och det är ingenting som man tänker skulle direkt gynna eh, kroppen. ingen som gynns är, mm. är du säker på det? Jag känner inte dig, men det pågår inte en stor omfattande konspiration där våra myndigheter försöker förgifta oss. Det gör inte. Men det är det som statistiken är så. Att det har dött till det 36 ja, ja, ja. människor i Sverige har dött alltså, av. Dem. Hur många har dött av coronavirus? Inga, för att det har, inte, det har inte isolerats. Jo, det är jättemycket människor som har dött av coronaviruset i världen. Jag tänkte att vi kan gå vidare och då tänkte jag att du Simon skulle få redogöra lite för det här du hade hittat för det var en jätteintressant text som du har fått tillskicka till dig om, som Jesuiterna skrivit i slutet av 1800-talet och det är en vatikansk skrift då. Alltså ja, ja nu, nu går vi över till en annan ja. argument, gammalt argument. Ja. Ja, det är, det är skrifter som kommer från alltså, vatikanen har en sedan 1850 så har de en, en journal, en vatikansk uh, liksom, uh, propagandatidningen heter Civil Tack Nej, ah, jag, jag skulle inte kanske kalla det en propagandatidning. Det, det är bara deras in, ja, Inside uh, Journal som de producerar. Uh, uh, kanske. Varje vecka eller varje månad. Den existerade sedan 1850. Den, den var bild, den var founded. Vad heter det på svenska? Founded. Det var, Grundad. Vad heter? Det. Uh, I 1850. Av jesuiter. Faktiskt. Det var det katolska som gjorde den tidningen. Det var jesuiter. Och jag har ju frågat mig själv i många år nu vad är mer jesuiterna också man, har, vi har alltid, man snackar om juder som är så hemska som att tagit över banker och, och pressen och allting och, och det är sant men jesuiter sen har det varit så att, att äh, äh, inom konspirationskretsar så är det en, de, de ena som säger att ah, det är judarna som är som är äh, problemet i världen och det andra så är det jesuiterna som är problemet i världen. Men bägge har, har ju blivit utkastade av olika land eh, i många, många, många herrans år. Fram och tillbaka, ut, in och ut och in. I Norge till exempel så var det ju min farfars farfars farfars, farfars far som heter Nikolaj Bergland. Han är direkt min, alltså min great, great, great grandfather. Han heter Nikolaj Wergeren och han var en, en av de som skrev norska konstitutionen. Och där bland annat gjorde han en, en Jew clause. som sa att jude fick inte komma in i Norge. Och en Jesuit clause som också inkluderar Jesuiterna. Så vad jag menar, att vad jag undrar på, på de här ordarna. Det är inte liksom min bransch som jag studerat, studerat så mycket. Men jag vill gärna förstå kanske en dag. Vad what det it, all about detta med ju, judar och jesuiter ja men det är så att <coughs> jesuiter alltså det ju, ju blev upphävd efter några ja, decennier men det jesuit klaus varade den till 1953 någonting sånt. alltså jesuiter fick inte komma in i Norge i många mer år Alltså det, upp, det blev bara 1953-1956 tror jag, under en slags konferens. Så ja Det är liksom min inledning här till denna texterna som kommer då från civilt katolika som är nu, nuvarande också, tidningen som the only journal that the Vatican uh, vets va? alltså de, de Allting som skrivs det skulle i karl, liksom på vertikalen liksom sätta stämpeln på före den kommer ut. Ja, och då, men då var det så att i 1890 så, så skrevs det mycket då om, om problemet The Jewish Problem helt enkelt i, i Europa eller i världen. Och där skriver de i den, de här tre långa artiklarna en, de, det är då de här Jesuiderna som skriver om juderna och hemska judarna är. Åh, oh, de har över det. bankerna, pressen och till och med education. De är överallt, vi måste göra någonting om detta. Vi måste göra någonting om detta, annars så kollapsar världen. Och, och det, ja, det är otroligt att läsa så många också böcker de, de, de, de refererar till. Det var jättemycket snack om problemet, ljud, ljudproblemet på den tiden. Och, men för att göra, det, för att göra en lång story short så har nuvarande editor, alltså chefen av denna tidningen säger idag att nej, nej, nej, nej vi har aldrig snackat, pratat dåligt om judar någonsin för att han blev attackerad några år sedan av någon, någon gubbe som sa att ja, det är ni som har spräckt judhat och därför var Hitler då som ni, ni, ni, ni tillåter Hitler att ta koll på många judar och det är det Vatikanens fel. Och då säger han, nej, nej vi har aldrig skrivit någonting, vi har aldrig varit antisemite, säger han. Nu i våra dagar alltså. Men, men det kan jag inte säga för att i deras arkiv så finns de här artiklarna som då, just som du citerar nu Martin. Eller som jag fick från min vän i Brasilien som översätter till engelska. Men jag kan ju läsa det på italienska också. Jag kan hitta dem på grejenska. Så det, var det frågan är denna. Är Jesuiterna kanske the infiltration group av bildet av själva juderna? För att vad har vi idag? Vi har Pope Francis som är den första Jesuiten i historien som sitter i Vatikanen. Det har aldrig varit någon Jesuit förut. Men nu har de klarat att få, att få en Jesuit att vara påve. Jag vet inte hur många människor som, som är klar, klara över detta. Pope Francis jesuit. Och, och, och, och jesuiterna var jag också. I och med vertikalen kastade de ut flera gånger. Sen var den, kom en annan på och, och, och, och, och välkommer väl dem tillbaka igen. Fram och tillbaka har jag varit. Fram och tillbaka. Så det var en fråga som... I ja, mina gamla dagar så kom jag till att studera lite grann det här. Men, för att vi har ju liksom problem med de här... Fantastiskt ambitiösa människor som vill som vill regera världen. Och man glömmer kanske man inte förstått så mycket om vem jesuiterna var. Men då var ju bilder av Ignacio de Loyola i Portugal. Och det sägs att hans medhjälpare, de var vad heter det Maranos, eller cryptojews, De gömde sig för att inkvisitionen av iberikanen, de vill ju de vill de ja, ja. De, de, de, blev, de blev att ta koll på de här judarna i Portugal och Spanien på den tiden, 1500-talet. Så då gjorde Ignacio de Gör som, som inte ska ha varit juder själv, men det är en doubt about that. Har, det, det är läst några gamla böcker som säger att ja, han, nej, han blev faktiskt satt äh, i rättegång för att man, man. They suspected he had Jewish backgrounds. Så det är så. Alltså, Loyola, the founder of the Jesuit Order. Or the Society of Jesus heter det på den tiden. Så jag tycker det är bara intressant att, att, att gå tillbaka lite grann i historien och, och, och det är saker som jag verkligen inte har sett mycket pratat om. De är, de är de liksom. i inspirationskretser. I Sverige ska vara en sak och i, i Juden ska vara en annan. Men på uh, varför de är samma sak liksom. Och det är med att min uh, farfars, farfars farfars far Nikolaj Ivergren gjorde två clauses. The Jew clause and the Jesuit clause. Ni kan hitta det på Wikipedia. The Jew clause and the Jew Jesuit clause. Den ena var upphävd mycket tidigare än den andra. Det vill säga att Jesuiterna var utstängda från Norge mycket längre tid. Ända till 53 eller 56 sånt. Jag tycker det är intressant. Uh, mm. Vad tycker ni? Jag tycker sånt det är jätteintressant. Mm. Och, och det kom ju upp sådana här saker hela tiden. Och en sån här uh, sak som jag hittade ganska tidigt. där Som gjorde stort intryck på mig. Det var ju en föreläsning som gjord av en uh, professor från Trinidad. Som heter Tony Martin. Oh, och ah, han föreläste om Louis tactics in the controversy over US involvement in the slave trade. Mm. Och det är också såna här historiska grejer då va? för att han då eh, han är ju svart och kommer från Trinidad och där var det mycket slavhandel och så så att han har ju liksom han har ju forskat mm. i det här då. Mm. och så kom man liksom över källor och så man kunde verifiera och sådär då där det framgick att, att, att judar hade ju en, en, en stor roll i slavhandeln det var ju inte så, men, det menar ju inte, han menar ju inte på att det bara var de som höll på med det men att de var mm. väldigt ja, drevorganiserade det här då va? Mm. och då så tog jag med det i sitt kursmaterial då men då, då tog det ju hus i helvetet då kan man säga Mm. Och det som är så intressant då, det är ju det att alla de här fula knepen, <gudtryckare> då, va? kring mm. det här med media och, och, och så vidare då, va? kom ju fram i den här kontroversen då. Mm. Så att jag tycker det där är en fantastiskt intressant eh, video som, som alla borde titta på. Eh, men det gör ju då naturligtvis också att den finns ju inte att tag på Youtube. <gudtryckare> ja. Okay. För den är ju verkligen en sån här uh, rödmärkt sak då va Men mm. den finns fortfarande på Daily Motion kan man hitta den Och då heter uh -huh. den Dr. Tony Martin U.S. tactics in the controversy over Uis involvement in the slave trade uh, okay. men, men det är ju sån här man liksom Man börjar se det här och man ser ju liksom de här uh, retoriska taktikerna de använder sig av och sådär va och hur man, hur man lurar människor och skapar illusioner och sådär. Mm. Och jag eh, kan nog mycket väl tänka mig att det du säger där Simon om att, att eh, jesuiter har blivit antingen varit eller blivit infiltrerade. Eh, det, det kan jag mycket väl tänka mig. Att det Nej, är så. In, jag menar inte att de har varit infiltrerade, jag menar att de var. De, de har varit det från början, ja. ja. De var infiltrationsprogrammet ah, okay. Av kyrkan mm. För att de, de, de var ju de, de, de sa att de var katolska De, de, de, var, mm. mi, de var vänner med Vatikanen från början mm. det, det var, de, de, de presenterade sig som Ja vi är bara liksom En annan bransch Av katolicism Men mm. vi har våra regler och, Ungefär som Martin Luther Hade sina och Protestantismen och sånt, så höll ju Calvin, Calvino. Det var olika factions, va? men i Sverige skulle det bara varit en, en av de different factions av katolicism. Men, men det ser ut att de, de, de har ju blivit fruktansvärt. Ja, de de har ju blivit starka i många kretsar. Nästan lika nästan lika mycket eller om inte mer. En judare. Men, men ja, okay, jag kan att säga... Kanske det är bara... De bara um, du vet... Att ändra namn är ju den... Första saken gör om du ska vara en, en spy. Ja, om du ska vara en infiltrerad så bara ändrar du ditt namn. <här> och, och, och säger att du är vän med den som du ska infiltrera. Och mm. det var ju det som Loyola var all about. Han, han, han, han var ju liksom... På den tiden så, så var kyrkan väldigt ovän med Loyola och, från början. Men så det är en komplicerad historia det där med, med jesuiterna menar jag. Och, men det fortfarande är fortfarande intressant. Det är ju så att jag har läst nu också eftersom jag har gjort min taikosforskning så jag har jag varit intresserad i var med Kopernikus va? som vi har nu satt som han har liksom han, han klarar, han, han kom fram till sanningen. Det är, vi åker alla runt solen. Och Det här med att solen ska vara central, det har skrivits flera böcker om detta att det var det var någon slags kabbalistisk ideal. Det kommer kommit från ja, judarna igen. Va? Um, så och det är mycket, mycket som har skrivits om detta. Så det, det har liksom varit, det här med Kepler också. Kepler har ju då, Keplers mamma hette Katarina Guldenman, som är ju Goldman. Så Keplers mamma var ju det, möjligtvis. Eller probably. Och, och sen så träffade han en gubbe, när han kom till Prag och, och skulle träffa Tycho Brahe. Så var det en gubbe som hette David Gans. Han var en rabbi. Han var en judisk ja. rabbin. Han, han gick och studerade med Tycho Brahe. Men han älskade Copernicus. Han har han, han, han jätte... lärt en bok där de skriver att David Gans var en absolut superfan av Copernicus. Men han gick in och med Tycho Brahe och, och, och, och var med och lärde från Tycho Brahe. Han gick in i Tycho uh, med, med Kepler. Så det verkar som att alltså, det också. Man bara suckar. Va? Till och med mm. Copernicus har varit en, kanske en judisk kupp. Genom att de vill att solen ska vara i mitten for some kabbalistic reason. Så jag bara ja, efter att jag, jag har avslutat i boken nu några ett år sedan, så har jag haft lite tid att titta på sådana saker. Som in, det finns ju ingenting om, om de här sakerna i min bok. Jag pratar bara om vetenskap i min bok. Va? Mm. Utan, ingen politik i min bok. Men jag har varit intresserad att se, liksom, vad, har det varit det också? Vad, men Kepler har ju, det finns en bok som heter Heavenly Intrigue som är skriven av en jude faktiskt. Han heter Joshua Gilder. Och vet ni vem Joshua Gilder är? Han, han har också varit, han som skrev äh, talerna av äh, Richard Nixon och sen jobbar han för George Bush senior. Han är här Joshua Gilder. Men hans bok är intressant. För att han, han gör en jättedetaljerad historia av hela allt det med, som hände med, med en och, och, och, och Tycho Brahe. Och hans slutsats är att det måste ha varit Kepler som förgiftade Tycho Brahe. Heavenly Intrigue, det kan ni hitta en, en fri pdf på, på internet. Mm. Mm. varit intressant för att han, han, han, han beskriver jättemånga detaljer av hur, hur det, liksom, vilka människor som var runt omkring Tycho Brahe där i Prag och så vidare. Och, men hans slutsats är att... Mark Kepper hade alla motiv och uh, uh, opportunities mm -hmm. för att förgifta hans, uh, hans master. tycker bra. Och sen var det en sak som jag inte visste. Jag lärde mig några månader sen när jag läste den boken. I 1991 så gör de en väldigt, väldigt exakt um, analys av. Uh, uh, bra Braheys hår eller skägg. Eller skägg tror jag det var. Och de, de, de hittade hundra, hundra gånger mer mercurius än man, man skulle förvänta sig. Så han var, de, de fastställde att han har blivit förgiftad. Mm. Mm, kvicksilver. Kvicksilver, är Mercury kvicksilver, ja. Ah, just mm. exactly. Ja, just men... det. Är, jag har ju läst den där <hör> Heavenly Brig också. Det är en fantastiskt uh, intressant bok. Börjar man läsa den så... Mm. <hör> Ni som en däckare liksom. mm. Och sen får man ju li veta lite. Man får ju lite kontext kring den här tiden också. Vem var tycker bra och vem var Kepler och sådär. Så den kan jag verkligen varmt rekommendera att man läser. Oh, och, och, och han visar ju också då att. Mm. Eller liksom det man får veta i den här boken också då. Eller som man, alltså typiska symptom på kvicksilvergiftning, Det var ju det som tycker bra dog av då. Det vill säga att han, han kunde ju inte kissa då att det är väldigt vanligt att, att man ja det är en, en, en ett vanligt symptom på kvicksilvutgiftning och sådär så, precis som du säger så gjorde man ju prover då men det har ju visat sig vara lite kontroversiellt då för man har väl gjort prover igen då och så hittar man ingenting och dö, dö, dö. ja, jag vill avsluta med det för, förlåt jag vill ja, jag dig. På. Men ja. i 1991 så var det fastställt vetenskapligt att absolut han var förgiftad. Men så gick det några år. Ja i 2010 så bestämde de att ta upp hans, hans grav igen. Alltså öppna hans grav igen. Och så kommer då tv-kanaler, CNN kommer då och, och, och så blir nu måste vi göra en till kontroll här. Och se om var det var verkligen Kepler. Och då, då, då säger de nej, nej, nej. Nej, det var, det var Det var inte så mycket kvicksilver After all Inte nog för att Ha tagit att, att, att, att skål på honom och, och så vidare Så de liksom menar, Så hände det med till exempel En maffiaboss som är, är vän med, med Med The Judge Han betalade Judge för att säga För, för av Hur säger man på svenska Ja han, han köper juryn liksom Och juryn är ja. ju ja. Alltså juryn är ju media då det, det och sen gick så det lyssnar inte. vi på vad juryn säger liksom, Och så tycker vi att ja, ja men då var det väl så då Ja det gick liksom inte De, de, de, de, de tog upp I 2010 menar jag Det var en kupp liksom för att, att Få Kepler you know, Get him out of, of the picture Jag var inte Kepler de, de keplar ju deras helgon. Ja, men det, det, ja, det är ju ett av helgonen i vår nyfödda religion. Va? Vi har ju de stora helgonen som vi. Som, som, ja. De är så fantastiska. Och det är ju Copernicus. Och så är det Kepler. Och så är det Newton. Och så är det Einstein. Precis. Där har vi de största, va? Ja. <laughs> och och, och man kunde inte, de kunde inte låta kepler ha. Det, det skulle inte vara någon misstanke över att hade hade tagit koll på hans chef, Tycho bra. Det, det, det var jag inte bra. Så det de gjorde den här kuppen, menar jag, i 2010. Men 1991, inte, inte det är inte så länge sedan. Då hade en jättebra, uh, forensic, uh, för, uh, och de jättebra forensic teknik. De hette hundra gånger så mycket kylkesilver som någon människa de har. Hundra gånger. Och sen kunde de till och med att uh, det hade blivit för att de kunde mäta alltså till med, att det var 13 timmar före han, hans död så hade det kommit varit en till kvicksilvermatning till honom. De kommit de kommer inte väldigt exakta siffror och att det menar då jag menar alltså han Joshua hans bok, att det var okay, han blev först förgiftad när han var på den här kvällsmaten där han inte kunde pinka Och sen så, men han, han blev bättre efter några dagar. Men sen så, vem var då vid hans, vid hans bädd, vid hans uh, säng? Det var Kepler bara för att alla, hela familjen var borta. Ja, han var ensam med Kepler. Så jag menar, det är så mycket, mycket som tyder på att Kepler gjorde detta. Och gav honom en till dås av, av fick silver 13 timmar före han dog. Mm. Ja, men det är väldigt intressant att läsa den boken. Heaven Intrig, ja, jag vill bara ja, rekommendera den boken. Vant rekommenderas, ja. Nej, ja. Och sen så liksom också där jag tänkte på det, man vill ju fri, man säger så, ja men du vet... Uh... Jag uh, tycker bra han var ju alkemist va? han, han drack ju lite kvicksilver Ja då, just artigt, det va? så det, det kan ju förklara ja. det då va? Ja, Man vill ju hela tiden ja nej, raise, det, reasonable nej. doubt rimligt tvivel liksom kring att Kepler mm. skulle ha, ha mördat honom då för det som sagt han är ju ett av våra helgon va och, och det som är lite roligt också då det är om man verkligen försöker läsa mm. uh, Keplers Teorier då mm. Den här fantastiska boken Astronomia Nova Eller Eva, Alltså det är, mystik. Det, det är ju mystik han, han skulle ju hitta då de Platonic, Solids Och, och Universum det. Det, det är så Så ovetenskapligt Vill Absolut <laughs> ja, ja, var, var en, en toking. Och, och, och det är så mycket skrev om hans karaktär också. Han var fruktansvärt ambitiös. Och han, han skriver om han själv i hans dagbok som har kommit ut. Han, han, det var inte meningen att Den skulle bli läst av allmänheten. Men hans dagbok säger hur han hatar sig själv liksom. Han är så fruktansvärt mm. människa. Och så var hans föräldrar så hemska med honom. Allting är svart för Kepler. Han, han var väldigt, väldigt torturerad figur bara han var, väldigt, så hade, han var nästan halvblind så. han har aldrig någonsin tittat på bränslen han bara han bara kunde göra lite matte och så med, med hans matte så så, så förvandlade han resultatet han tycker bara från himlen i, i, i 30 år tar de siffrorna siffrorna och snurrar upp runt på dem eller, han klarade inte, det tog ju år för att han klarade att komma fram till någon slags eh, slutsats att Copernicus hade rätt. För att det gick ju bara inte med, med, med cirkulära omloppsbanor Så han fick hitta på att de var elliptiska. Mm, han vill komma fram med ellipsen, jag Det är fascinerande så. det här också med, med astronomin och hur ovetenskaplig den faktiskt har varit. Jag menar, det är Kepp. Och, och, och, och Galileo eh, men sen jag, jag vill bara eh, tipsa om en, en, en annan rolig video och den mm. finns att hitta på Youtube eh, som heter Bygone Visions of Cosmic Neighbors jag har säkert nämnt den förut men den är så, den är så intressant för att den handlar om hur man på eh, 1800-talet och en bra bit in på 1900-talet så var ju astronomerna fullständigt övertygade om att det fanns eh, varelser och civilisationer mm. på de andra planeterna i mm. vårt solsystem va mm. eh, det var det var Mars och det var Venus och, och, och det var till och med eh, att man det var någon astronom som eh, tyckte sig ha sett flygande varelser på månen va i sitt teleskop, va? För man, då mm. satt man och tittade på de här man såg kanaler på Mars och sådär va? det var till och med så att Mm. Jag, vet, jag kommer inte ihåg vilket år det var men det var någon gång som man utväst, utfästes en, ett stort pris till den som kunde hitta på ett sätt att kommunicera då med andra civilisationer. Och konst, eller konstatera då att det fanns liv på andra planeter. Men då uteslöt man Mars från tävlingen. För man mm. tyckte att det var så självklart att det fanns en civilisation där. Jag tycker nog man inte har med då, va? Ja, just det. Och jag tycker det är rätt bra att ha det här i, i, i bakhuvudet, liksom, mm. kring de här sakerna, va? För att, och det är ju också så att, att en heliocentrisk modell, den är ju väldigt appellerande i det här tänkandet. För det gör ju jorden till bara en av andra planeter, då. Mm. Och då är det ju inte så konstigt om det finns liv på Mars, eller på Venus, eller och så vidare, va? För vi är ju bara en planet bland alla andra då va? Mm. Så det var ju också ett sätt som, som tror jag hjälpte mm. att eh, etablera den eh, heliocentriska modellen då. Och jag tänkte också det Simon att här kanske vi har en snygg övergång. Mm. För att vi sitter ju här, Jag menar, det vi håller på med nu, det är väl vad man kan kalla för konspirationsteorier då. Det vill mm. säga att vi, vi pratar om sånt som har hänt förr och hur det kan ha varit och sådär va? Men, mm. men vi kan ju inte... Lägga fram några hårda bevis Som Nej. styrker det vi säger då, va? Så att, Och då är man ju lite försiktig mm. eh, Med att syssla Med sånt då, om man har en teori mm. eh, Där man verkligen har eh, Konkreta mm. eh, Vetenskapliga belägg För det man säger, för att då kan man ju bli påhoppad Och ja, han pratar ju om det här Jesuiterna och att eh, mm. Det, tycker det bra blir bli mördad Och sånt där, va? honom ska man inte lyssna på Nej. Så därför kan man ju vara lite försiktig med att prata om sånt och jag förstår det. Men jag Absolut. tänkte att vi skulle kanske glida över till eh, kvällens huvudämne. Och, eh, och det har, handlar ju om din teori eller modell, tyckosmodellen. Men mm. innan vi gör det så vill jag ju verkligen eh, puffa för eller eh, nämna det att du kommer till Sverige och håller två föredrag mm. nu, i mars. Mm. Och det är den eh, 8 mars i Stockholm Ja. Yeah. och det är den 10 mars i Göteborg mm. och eh, mer information om de här föredragen eh, hittar ni på Föreningen Kubonos hemsida. Mm, precis. Det är, vi kan inte ha ö i våra url så att det blir ja. Föreningen Kubono. Som <laughs> ett <laughs> ord, Föreningen Kubono. Precis, så, alltså, kan SC, säga... Ja. Ja. Och vi kan ju säga också att vi har beställt ett antal fysiska böcker som kommer finnas till försäljning på respektive... Signerade ja. och till eh, bokpremiärpris. Ja, och det här är ju också premiär för din bok mm. som är en andra utgåva mm. men den är ju en helt eh, ny bok skulle jag säga. Eller liksom, ja. Det har ju tillkommit så mycket. Ja, den hör, första hör boken det. var stark, men eh, nu jädra. <laughs> Nej, den andra boken är, är verkligen också mycket fin. Också, bättre tryckt och elegant. Och, eh, jag är väldigt glad hur, det, hur den kom. Av, av, hur, den, hur den blev. För ja. Den är den är, ja, den är visserligen hundra sidor längre, men det är egentligen nästan dubbelt så långt som den första. För att skriften är lite mindre. Då. Men så jag. Den andra boken är den is what you want to have liksom, om du nu förstår Taikus-modellen. Men uh, just det, låt oss ja, ja, vad jag har pratat om nu. Jag, jag ska till, bara säga jag, det innan innan vi hoppar ja. in på detta. Så ja. Jag vill bara säga det också att, att uh, du har ju kommit fram till ett väldigt bra beslut tycker jag kring det här med hur man ska göra med detta. Jag menar, du, har, du har lagt ner uh, tio år av ditt liv och tusentals timmar Mm. På att hålla på med den här forskningen. Mm. Och då är det ju så att man vill ju ha betalt för det man har jobbat med. Och speciellt mm. om man tycker man har gjort något bra. Mm. Eh, men det har ju visat sig väldigt svårt i den här världen. Eller hur man ja. ska uttrycka det då va? Det kan man säga. Men du har ju, jag tycker du har resonerat rätt i detta då va? Att du, du, du tänker ju... Och jag har inte låst upp sajten igen då. Men den här eh, sajten boktyckus.space. Där hela boken fanns tillgänglig. Men sen tyckte vi att nej nu när du faktiskt har en bok att sälja. Så ska vi kanske inte ha den öppen. Men du tänker så här att det är bättre att ha detta öppet. Och så tillgängligt för så många. Så att, så att den, här, den här modellen och teorin sprids. Och det tror jag är helt rätt. För att den ja, men... är så nedstampad i skolan. Ja. Allt liksom tänkande utanför lådan kring astronomi. Va? Så att jag, jag tror du tänker helt rätt där. Det var Och jag det var också igår... att de som fattar det här. De som verkligen ser eh, eh, resonemangen att de faktiskt håller. De blir ju naturligtvis väldigt intresserade av att köpa din bok också. Jag vill just annonsera det här just nu. Att igår, det var igår jag bestämde att lägga upp PDF-en. Freely downloadable på Tycus.space Så nu, det från igår Igår var min födelsedag så jag kände mig så där, oh, lite, uh, lite Glad i livet Och sa, låt mig göra en presentation Till allihopa <laughs> Alla människor <laughs> och, och då la jag upp, alltså hela pdf'en Finns att uh, Enkelt um, Vad heter det? Downloads På svenska Mm. Ni, kan, ni kan ta den, ta den från, från Tycho Space och läsa den. Det är två gånger 20 sidor uh, med massa bilder illustrerat. Och det är, det är faktiskt inne, innehållet av boken. Men, men, men uh, det, som du säger Patrik, jag hoppas att människor kanske också tänker på att köpa fysiska boken. För att den är uh, liksom ja, bättre att ha. Vi... Det är jag helt övertygad eh, om Simon och, och jag tror att det här är ju liksom någonting, alltså jag, jag älskar en anekdot om eh, en herre som byggde eh, fartygskontainrar på 50-talet eller vad det var och då fanns det väldigt många olika typer av containrar. Men idag så finns det bara en typ av container som används inom transporter. Både på båt och, och, och lastbil. Och det är den modellen han utvecklade. För han gjorde så att han la stor möda och pengar på att utveckla en riktigt bra fartygskontainer. Mm. Sen så eh, gjorde han sina ritningar fri för vem som helst att, eh, att använda sig av. Och då tyckte ju, men du tillverkar de här containerna. Nu håller du på att konkurrera ut dig själv. Nej, så. den här marknaden den är så stor. Så att om, om, jag, om det här blir en de facto standard, min container. <laughs> så, så kommer jag inte kunna tillverka ja. så många container som det finns efterfrågan. Uh, det är du, du, lite du. den här grejen också. Liksom, att vi måste få igång eh, den här eh, ja. snöbollen. Vi måste få det, igång det, snöbollen. Jag, det, C, det håller ju på att hända liksom. Och jag vill bara säga det också att jag ska ju eh, låsa upp den här eh, webbsajten också. Så att man kan läsa boken online om man vill. Så att man liksom kan göra hur man vill då. Man kan ladda ner pdf Man kan läsa den direkt i webbläsaren eller telefonen. Mm. Och sen tänkte jag väl också det vore trevligt. Nu sitter jag här och kläcker idéer i, i eh, livesändning. Men det vore ju trevligt om vi la till en liten fik eh, där du kan eh, publicera lite artiklar som du kommer på efter boken. Mm. Så tycker man det är roligt att komma dit och, och titta om det har hänt något nytt. Ja men det det. Vi, vi, vi, har ju, har, vi har ju öppnat Tykos forum. Det har vi gjort också ja. Men ja jag tänker den. att det är väl rätt bra att samla alla de här artiklarna som du gör på ja. ett ställe. För jag ja, tycker okay. det. Jag kan ju säga ja. det liksom att ibland så brukar jag säga så här att guldkornen mm. finns i det djupa gräset på Clues Mm. För att du har ju postat en del artiklar där som bara är helt suveräna. Men de är väldigt svåra att hitta bland allt ja. brus va? Ja, nej, det är problemet med att har en forum. För jag har alltid velat ha forum så att människor kan kommunicera och, ja, och, och exchange ideas. Så, mm. men, men sen blir det svårt att hitta liksom... Ja, de, de, de mest de viktiga skrifterna. Så ja, men det är sant. Vi, vi borde göra det på våran sajt. sajt. Men jag har ju jag har fortsatt till och med nu i sista året att hitta nya saker som inte kom in i boken. Till och med mm. bara tre dagar sedan så hittade jag en fantastisk confirmation. Det har att göra med meteoret. Ja men precis så, vi har hittat ett väldigt bra workflow här också Du kan ju jobba med den här sajten väldigt enkelt nu och uppdatera den liksom. Du vet hur det funkar nu, så att du kan ju skriva mm. dina artiklar där liksom, Så mm. ploppar de ut i, eh, mm. elektroniskt magiskt på sajten mm. sen Har vi fixat <laughs> ja. Men i alla fall, jag ville säga detta Jag har skrivit upp fyra saker jag ville säga ikväll Så okej, okay, nu är alltså boken Free for all Alla kan hitta den på vår sajt, det är en pdf som är väldigt enkelt att, att, att läsa, att, att ta och läsa. Sen eh, vill jag bara annonsera att boken har nu, den var ju publicerad 1 första december och hittills har den blivit såld i tretton olika land. <laughs> Inklusive Jamaica. Um, ja, du riktar eh, dig till en internationell publik? Någon. Internationell publik, men jag tycker <laughs> det, är kul. det är kul. Men, men right, de, ja. de, de de customers är från Sverige. Ja! Mm. Hej, Sverige! Hej, Sverige! Och det är, jag ju glad för det. För att jag är född i Stockholm. Uh, fast jag bor i Italien. Men, um, men det, det är kul att, att så många svenskar har köpt boken redan. Men i, i, nu snakkar vi inte om många... många jag, in, det är inte ens hundra böcker som är sålde hittills. Men uh, det är okej. Okay. Och sen, nej, den andra stora Det är att vi har en tysk version av boken redan färdig och den pdf kan man också hitta på vår webbplats. Den blev den blev färdig några dagar sen och den har blivit, alltså den hela boken blev översatt till tyska av min vän i min vän, alltså det är en som en, en det är en präst som bor i en liten by i Schweiz. Upp i Inte i Alperna men i centralsveits Och eh, Han hade översatt första boken Och sen så hittade han Så sa han Simon har du gjort en annan en, en, ja, Bok nummer två Den måste jag översätta också Och det tog de bara en månad Att göra detta Och nu är det nu har vi redan En german version av. Det är bra grej det här Det är som när Luther översatte bibeln till tyska Ja. <laughs> Folk kunde läsa vad det verkligen stod i den Den fanns ju bara på latin i Men han är så Jag har snackat med honom över Skype Han är så jävligt trevligt, trevligt Ganska ålder En gammal gubbe Men han, han, han har alltså varit präst Han är en retired Catholic priest I, i denna lilla byn Och uh, har gjort detta och, och han är så entusiastisk Över den andra boken han säger, den, detta Simon, det är mycket, mycket bättre. Så jag bara, jag bara vill dela denna. <laughs> han har, har ju skrivit idag, han har skrivit till och med en, en, en review på, på Books Där man kan gå och köpa boken så finns det nu sju stycken reviews av olika människor från världen. Uh, och hans, den sista är det på tyska. Och det är han, Winnie, Winnie Schäfer som har skrivit. Uh, kolla den vi kan, ju, vi kan ju översätta den automatiskt från uh, tyska så jag, det, det är vad jag, vad jag hade idag att säga det är liksom, Jag är så glad att vi har en tysk version för att Kepler var ju tysk <laughs> Så jag vill att den ska rulla runt i graven <laughs> mm. Kanske finns det någon i, i Sverige också som vill ju översätta boken det. Mm. Ja det kan Nä. vi skicka ut ett uh... mm ett call for action eller vad det heter. Ja, det, vi, Jag skulle vi, vi har inte klara ju haft det. En som, klara vi, det Vad Passar det? Jag skulle det klara översätter det på svenska. Nej, nu. nej nej, du får ju vara någon som är, är mm. duktig på att översätta eller som mm. det, ja. Men vi har ja, visst säga det, vi har ju haft en fantastisk kille som har hjälpt dig med layouten av den här boken. Ja. Per. Så. Per Berglund att mm. Per Berglund han har varit så flitig. Han har gjort en fantastisk eh, alltså design av boken. Mm. Alltså boken har... Det tog så länge. För, men boken var ju färdig ett år sedan. Men det tog nästan ett år då. För att vi fick... Först var det ju Jesper. Som, Jesper bor i Brasilien. Men han är, han är liksom född i Danmark. och bor i Amerika. pratar perfekt engelska. Och han jobbar med att översätta vetenskapliga skrifter i Brasilien. Och han har blivit min vän flera år. Och han har då gjort liksom the proofreading av boken. Så att boken är nu i perfekt engelska. Jag är ju okej okay, där på engelska, men han har gjort den ännu bättre. Och så boken är väldigt. Ja, jag menar, och, och det är bara i, i tryckta boken ni hittar den sista versionen inte på vår webbplats så det är bara vad jag ville säga nu, nu ska du mm. öppna Patrik det som finns på websiteen de här 32 kapitlerna men det är liksom det basic det som jag skrev mm. men om ni vill ha den riktiga boken så får ni köpa den ja men det är väl fair Ja, för, Så får du köpa den nästan en, en allt det ja, är och jag tycker ju liksom att ha den här boken i bokhyllan eh, 2023 eller 2024 eller är det ju, eh, mm. till och med. 24 nu. Ja, eh, det, eh, alltså det kan ju bli samma värde, tänker jag. <laughs> <laughs> mm. ja, men, ja, för, och, och det är kanske det vi skulle ge oss in på nu. Alltså vi har ju suttit och surrat här om, om saker som är intressanta men som man kanske inte har några sådär riktigt konkreta vetenskapliga belägg för. Men det har vi ju kring den här eh, modellen och teorin som du har. Ska vi, ska vi ge oss in på det? De här olika punkterna eller? Vad säger ni? Mm. Ja. ja. Alltså vi kan ju då... Jag kan ju ja, vi... köra så här. Jag kan, vi kan ju ta det här... Mm. Mm. Det finns, alltså jag tittar ju då på den här kapitel 31 då Just det. Pussel som löses av tyckor Så vi försöker väl översätta det lite på svenska här on the fly då. Mm. Men man kan ju börja med den här frågan Alltså varför skulle vår sol ha en binär kompanjon? För då får man ju säga det att det är ju någonting som är en central grej I den här eh, mm. solsystemsmodellen som du har Att du hävdar att Mars är en att Mars är en stjärna och en binär eh, kompanjon till solen. Mm. Och Varför skulle det vara så? Varför skulle solen behöva en binär kompanjon, Simon? Jo, alltså det, det är så att vi har ju upptäckt i de sista 20 åren att nästan alla stjärnor har en kompanjon. Så det är statistiskt, logiskt, att, att solen inte är en ensam stjärna. Så eh, mars är det helt enkelt en en well, uh, red dwarf den är ju ja? mm. och red dwarfs is the absolutely most common type of star in the skies det är absolut jag tror att 70% av alla stjärnor är red dwarfs och varför heter de red dwarfs? jo för att de är röda lite grann röda men vet ni att inte en enda red dwarf Is visible with the naked eye. Inte en enda röd dwarf. Det kan ni läsa på, på, på, ja, på officiella böcker. Så att alla, alla de här röda kärnorna. <laughs> red dwarfs. Uh, röda. Vad heter dwarf på svenska? är de, ja. de här röda dvärgarna. Är invisible. För att de är släkta kärnor. De är gamla kärnor som har stoppat och brinner liksom. Mm. Man säga. Så okej, okay, så Mars, Mars är ju den enda röda planeten vi har runt omkring oss. om vi ska om planeter. Så och, och Mars var ju stora problemet som Kepler skulle utreda. Det var precis det. Mars var problemet. Mars mm. var det stora problemet som Tycho Brahe hade. Han förstod inte vad Mars gjorde för att Mars är då liksom länket som en magnetisk Uh, magnetiskt system runt solen. Mars åker runt solen, men solen åker runt oss så är Mars kopplad med solen och åker runt oss också. Och deras omloppsbanor kryssar varandra. Men det, kan man, det verkar kanske komplicerat så här på radio. Men om ni bara går på Tycosium, jag öppnar Tycosium simulatorn, så ser ni vad jag, vad jag, vad jag menar. Mm. Så, och, men det fantastiska är att eh, jag upptäckte tidigt i min, i min research när jag började, då, tio år sedan att vi har vad är den största stjärnan vi har? Det är Sirius ja, Sirius har en kompanjon som heter Sirius B men när de upptäckte Sirius B i 1800-talet 1900-talet, ganska sent så, så sa de, så märkte de att de var fruktansvärt liten. Sirius B är 205 gånger mindre än mamma Sirius A. Ja? 205 gånger mindre. Och då tänkte jag så här, ja, men hur, hur mycket mindre är Mars än Solen? 205 gånger. Så att Mars och Sol och Sirius A och Sirius B är proportionally identical. Men inte nog med det. När jag sen fortsatte. Min, min forskning. Så, så kom jag fram till. Hur de visade då. Hur de nu äntligen. I våra moderna tider. Har äntligen fastställt. Hur. Sirius A och Sirius B. Åker, åker runt varandra. Ja. De åker runt varandra. Precis som Mars. Och solen gör Det vill säga. Att mars kommer mars i våra system kommer liksom uh, i. Uh, den har. Den kommer kom jättenära uh, jorden och åker långt bort från jorden. Och det är i en ratio av 1 till 7. Alltså när den är som närmast så kan man säga det är 1. När den är som längst bort från jorden så är 7. Och det är exakt precis vad, vad de menade att Sirius B gör. Och, och det är illustrerat i min bok. Man, man, mm. det, det är en fotokopi. Vårt system och sinusystem är, är nästan samma. Precis exakt samma. Så sammanfattningsvis då så kan man kanske säga så här att varför skulle solen ha en binär kompanjon och den kompanjonen skulle vara Mars? Jo, för att alla stjärnor som vi kan säga, bu eller be om mm. som vi ser på himlen mm. Är binära då? Eller ja. så vet vi inte. Och det är väl en sån här 80% eller någonting. Nu har man väl ja, konstaterat just. vara binära. 85%. Och sen så om jag får sammanfatta. Ja Sorry. Nej men förlåt. Jag börjar säga att det är väldigt viktigt. Jag avbryter dig. 85% av, av stjärnorna var binära i 80-talet. Enligt den bästa experten. Som heter Wolf Heinz. Han sa i 80-talet att 85% av stjärnorna har en kompanjon. Men nu har man hittat många, många mer. Man hittar ju binärstjärnor varje dag nästan. Mm. Så man hittar är... bara binärstjärnor. Så då, då känns det ju vettigt att, att argumentera för att solen, våran stjärna, kanske inte är en, en ensam blomma i universum, utan den kan ju kanske vara en binärstjärna också då. Mm. Och sen var det ju det här också då att om man undersöker proportionerna mellan Solen och Mars och en stjärna som vi eh, kan observera väldigt väl och det är Sirius då Sirius A och Sirius B för Sirius det är den här då så kan vi konstatera att proportionerna eh, mellan eh, Sirius A och Sirius B är exakt de samma som mellan Solen och Mars och sen, sen kan man dessutom konstatera då som du sa på slutet att de rör sig på precis samma sätt. Om vi tänker oss att Mars rör sig som den gör i, i tyckosmodellen då, Så har vi exakt samma rörelsemönster i tyckosmodellen mellan solen och Mars. Som vi har mellan Sirius A och Sirius B då. Kan jag fråga lite vi där? Vi ja, Martin. <här> uh, vad, <här> hur ställer sig de här helisentristerna som för, förespråkar den nuvarande solsystemsmodellen? Eh, vad är deras argument kring att så många stjärnor eh, vi ser på himlavallet är binärstjärnor men att enligt deras modell då att vårt solsystem inte är binärt. Har du någon förklaring det eller bortförklaring är, till det? Det är förvånansvärt lite snackat om. Det, det är svårt att hitta någon som vi även diskuterar detta. Trots att i 20-30 år har vi nu märkt att alla stjärnor har en kompanion Och det är det som är så frustrerande som har varit frustrerande för mig jag menar det, jag menar, det måste ha varit den största upptäckten i, i hela astronomin i historia att man upptäckte att nästan alla stjärnor och jag menar att 100 procent av stjärnor har en kompanjon det är bara det att de, de, de som de inte ännu hittat er, er har då en sån här red dwarf som är invisible Så att många stjärnor som vi är single stars har egentligen en, en, en, en kompanjon. Jag menar att de, de, de, de, de 10% av stjärnorna som de menar är singel, är inte singel. De har bara inte hittats ännu. För att de är omöjliga att se. med de, de bästa teleskoperna. Så jag menar att 100% av stjärnorna, ja, det, det är bara min mening. Och det är en helt, väldigt reasonable uh, assumption, menar jag. Att alla är, alla är, jag menar, om vi hittar den om några tio år till så kommer vi, menar ja vi kommer till att förstå att alla stjärnor har en kompanjon. och då måste vi ha också en kompagnon. Va? Och vad betyder det att ha en kompanjon? Jo, det betyder att själva stjärnan, alltså, vår sol i EU är en stjärna. okej. Okay? Den, den har en omloppsbana. Solen är inte fix i in the middle. Det finns ingen stjärna. Vi har ingen, alltså, vi har aldrig sett med våra teleskop någon system som liknar våran och det börjar man snacka om ibland på astronomy websites uh, our system appears to be an outlier uh, a very weird uh, exceptional system <laughs> Börjar de säga nu, i de sista åren börjar de säga det. Mm. Ja, men nej, det är fel. Det är fel att solen är i mitten och liksom inte har någon upp som man måste spara. Alla stjärnor som vi tittar på när vi bästa har en, en, en, en, en, en, en, en, en liten lokal local orbit som jag kallar den. Det betyder att den har en orbit som kanske bara är ett år som vår sol. Eller 29 år som vår närmaste stjärna Alpha Centauri. Eller 50 år som Sirius A, Sirius B. Men inte, inte 250 miljoner år som de menar att våran sols, sol har som omloppsbana. De menar att solen har en omloppsbana runt galaxien. Som var i 250 miljoner år. Det är den enda omloppsbana vi en sol har. Menar de? Det är helt absurt. Att vårens sol ska ha en så lång omsvar. Men alla de andra har 29, 79, 50 år, 30. Det är jättemånga binärsystem som även åker runt varandra i några månader eller dagar. I bara några dagar åker de runt varandra. Mm. Jag tänker ju det Simon, att det kanske fanns en anledning då till att man i. Tusentals år då inom astronomin mm. har utgått från att eh, jorden är väldigt stilla i förhållande till himlavalvet. För det är ju det vi kan mm. se då. Jag menar vi kan ju konstatera att himlavalvet roterar. Och mm. förr i tiden så gjorde man ju misstaget att tro att det var hela himlavalvet som roterade. Men idag så har vi lyckats kunna konstatera eh, att det är jorden mm. som roterar. Ja. men just men den här andra rörelsen då eh, som skulle vara runt solen den kan man ju inte, den kan man inte se på något sätt på himlavalvet då för att stjärnorna är så långt bort hå. men mm. jag tänker ju det att det kanske fanns en väldigt god anledning till att man i ett par tusen år då inom astronomin så har man eh, sett jorden som stilla i förhållande till stjärnorna då förutom mm. att den stjärnorna, förutom att jorden roterar då. Men ja, och det är de här senaste 200 åren ungefär då, eller sedan 1700-talet då som man har varit helt övertygad om, den här heliocentriska modellen. Men jag tänkte att vi går vidare till nästa punkt här. och Det handlar ju då om, och det är, en, det är ju en gåta inom astronomin för alla då. Varför har Merkurius och Venus inte några månar, Simon? Mm. Några egna ja. månar. De egna månader. De ska ju vara planeter. Då ja, de månar. Det, är en en ner. Det är en mysterie <laughs> för astronomy. Uh, om du går på NASA uh, website så säger de it's a mystery for scientists to solve. Varför har inte Venus och Myrkules några månar? Jag tar du på är... den uppgiften då. <laughs> <laughs> de har inga månader helt enkelt för att de är månader. De är, ju, de är ju solens månar. De man har ju konstaterat att när Venus och Merkurius kommer närmast världen så visar de samma sida. Precis som månen gör. Samma, samma sida. De är, är tidily locked. Det är ett sånt här svårt begrepp som jag har förstått nu. Det, och det är ju det att Våran måne visar ju alltid samma sida mot oss ja. Ja, och, det, och det gör Merkurius och Venus också då I förhållande till solen De visar alltid samma sida mot solen då. Ja, Om du stod på solen så skulle du se Venus och Merkuri Behärska sig som månen gör med oss mm. Okej okay? Ja Därför har de inga månader, för de är månader och vi vet inte om några andra månader runt omkring Jupiter eller Saturn som har månader som själv, själva har månader. Det finns inte... Och det står också, det kan du hitta på Wikipedia om du vill. No moons have ever been discovered around any moon. Ja. Så om du är en måne så har det inga månader runt omkring dig. Så därför är Mercurius Venus moonless. Mm. Men Mars och Mona Mars har två månader Precis som solen Mars har Deimos och Phobos Som visserligen också Visar sig Och detta är ju bara mina egna äh, Forskningar som har, har Drats fram det. jag har inte läst det någonstans Phobos och Deimos Har liksom resonances Med merkurus och Venus Resonance, bet resonance betyder Att de, man kan liksom beräknar matematiskt att de har det är som en ja som en musikskala va? att du har låg sol och hög sol och låg låg då det är det är som en musikskala så och det, det är någonting som, som jag håller på att med med en, en ny vän som jag har i Colombia han är en, en, en musikexpert alltså av, av, av musikskalor som säger, men herregud Simon du har ju hittat precis musikens, precis det som Kepler ville hitta men klarar inte hitta att det är en det är inte, vår, hela vårt solsystem är bildet på en slags musikskala, men det blir för nästa gång, det blir för edition 3 av boken Ja, han men ja, Det är mycket spännande och det håller jag på att på nu om ni, om ni undrar det. Jag har, inte ja. slutat, jag har inte slutat att forska. Sen tänkte men. jag för det också när vi pratar om månar Simon att om om, om, jag menar, om, om Venus och Merkurius är, är solens månar och Phobos och Deimos är marsmånar men de är väldigt och även Jupiters månar de är väldigt annorlunda Jämfört med, med jordens måne va? Ja, precis. Tack, tack för att du, du, du minner med om detta. Har vi, varför, hur kommer det sig att ingen astronom hittills har undrat varför har vi så fantastiskt stor måne? Vi har en måne runt jorden, alltså vår måne är nästan en tredjedel. Eller en fjärdedel och en tredjedel. Man kan säga nästan en tredjedel så stor som själva jorden. Det är en enorm måne vi har. Inga andra månader är så stora i, i um, in comparison to their host. Ja? Alla månader runt omkring Saturn och Jupiter är små, små, små i jämförelse med, med mamman. Så. Och, och Vi har en exceptionellt stor måne. Ja, men varför skulle vi ha det om vi var bara vilken som helst, en tredje planet som åker runt solen? Om vi är bara en anonym planet som åker runt solen? Varför skulle vi ha en så jävla stor måne Men det blir ju mycket mer logiskt att tänka sig då. Att vi har en stor måne för det är centrala. Vi är det centrala i vårt system. Vi, vi we occupy the center of vårt lilla solsystem. Inte centrum av universum, okej? Okay? Det är, inte det, det är inte snack om att vi är centrum universum som, som Bibeln vill säga. Det är bara att vi är, vi är centrala i denna lilla binary system som vi har, som vi lever i. Och, och därför mm. då är det de, ja, vi är kanske väldigt tunga också Båda både jorden och, och, och månen. Eh, har kanske. Jag menar, ja, har, vi, de, du har hittat väldigt uh, intressanta samband där vad, vad det gäller uh, Planeternas och solens perioder i sina omloppsbanor. Ja. De är ju uh, multipler av månader. Ja, det, var det, du ja. det var det jag ville komma till. Det var jag ville till. Precis. Alltså, nu, då har jag kunnat beräkna genom att jag har gett solen en omloppsbana. Jorden rör sig väldigt sakta. Den är inte helt. Jag alltså, trodde att jorden var helt stilla. Men det är, lite, det är inte logiskt för att alla. Alla objekt vi ser i himlen har en omloppsbana. Så du måste väl jorden också ha en omloppsbana. Och den omloppsbana är bara väldigt, väldigt långsam. Och vi åker alltså 1,6 km i himlen. Vi åker framåt, alltså framåt runt vår PVP-bana, som jag har kallat den. PVP betyder Polaris Vega Polaris. För att vi, nu är det under Polaris som är våra nordstjärna. Om ungefär 12 000 år är vi under vägen och sen kommer vi tillbaka till Polaris, helt enkelt. Och det tar 25 344 år. Men då betyder det betyder det att vi åker liksom långsamt i de här sista 500 åren så alltså, har vi åkt sakta framåt nästan i en rak linje. Va? Men vi åker alltså en rak linje emellan alla, alla de här områttborgarna som vi har runt omkring oss. Och därför, därför blir det ju då effekten som Kepler- Kepler kom fram till med hans matematik att vi har elliptiska alla, alla barn runt omkring oss är elliptiska För om du tänker dig en sak som rör sig i en rak linje i mitten av många saker som rör runt omkring dig så kommer du till att se en liten variation av eh, hastigheterna av, av solen av månen av, av alla planeter vi kommer till att vara en liten variation. Den variationen har blivit kallad ellipticity. Va? Mm. <laughs> ja, men jag tror jag fattar. Det är samma sak som det här med, med lämmat Och varför det blir så. Mm, mm. Alltså lämmat är ju att om man, tar ett, om man tar ett foto på solen under ja. ett år. Så ja. kommer man få en åtta. Liksom. Yes. Att en, och, det, och det har att göra med det att, att ibland så åker vi åt samma håll som, som solen gör. Mm. Och ibland så, alltså eftersom jorden rör sig i en egen bana då, PVP-banan. Och, och ibland så rör sig jorden och solen åt motsatt håll. Och då blir det den här lilla förskjutningen då, som, ja. som man kan se. Och det, och det, och det, det är också lite, lite ja. mer komplicerat än det, för att det finns ju The Man's Yearly Path också, som kommer in i bilden. Mm. Ja, det var lite enkelt förklarat det här, men det, det lite är lite liksom enkelt förklarat det, till det. Mm. Grunden till det hela är väl att, att äh, jorden och, och, och solen liksom att de, de rör sig åt olika håll. då. Ja, liksom, under ja. sex månader är det så åker den åt ett håll och under andra sex månader är det så åker den andra hållet. Mm. Men sen så är det ju också den här saken med att en astronom som varje natt klockan tolv tar en bild av en stjärna rakt upp själva astronomen. Kommer under ett år kommer du att göra en trokoid. En trokoid är alltså en, en form som vi kan inte illustrera här på radio. Men det är, det är helt enkelt när en, en, när en punkt roterar runt ett hjul. Va? Om du har en skrivstils en L skulle man kunna beskriva det som. Om man sitter och skriver massa L efter varandra med skrivstil och då gör man trokoider. <laughs> <laughs> Okej. Okay. I mean, det, det, måste, det är därför jag har gjort så många illustrationer i boken för att ja. uh, visa detta. Det finns förklarat i bilder. Ja. Det finns förklarat i bilder. Och uh, det gör så att, att, att solen gör en åtta under ett år. Och det har aldrig blivit förklarat ordentligt varför det gör den här en åtta. För att det är klart den går upp i juni och är ner, längre ner i december. Det, det, det är okej. Men varför är den en åtta? Varför är den också sidlighetsvariationer? Äh, och det är för att vi, om vi, eftersom vi är på jorden, solen åker runt oss och vi åker nästan en rak linje så blir det så bara. Det blir, det blir den här sidlighetsvariationen. Och, och jag har inte bara visat det kvalitativt, jag, jag har visat det matematiskt också. Ja, jag har gjort lite matematik också. Och, och bevisat i min nummer. Så att, jag menar, det, det, det måste, vem som helst som har liksom bara helt enkel matteundervisning i, i, i skolan förstå detta. Det är inte komplicerat att förstå. Mm. Ha, ska vi gå vidare då? Mm. Vi har punkt tre här. Jag vet inte hur långt. Vi kanske inte kommer så långt i den här listan. Men du har satt detta som punkt tre. Så att det måste betyda att det är viktigt här då. Mm. Varför har både Mars och Solen 79-åriga cyklar, mm. Och de är också låsta ifrån till varandra i en i ett två till 1 förhållande. Ja, det, det kan vi inte ha fort. Det, det är så att... Och det, det är också någonting som ingen jag har inte läst i någon jag, jag har inte läst det i någon astronomibok jag har bara kommit fram genom det uh, forskningen att Mars har en, ja, alla astronomer vet att Mars kommer tillbaka på samma plats i 29 år men vad man inte pratar om är att solen också har en oscillation runt omkring sin de säger att det är runt omkring sin egen barycenter och den kommer tillbaka till center, centrum av, av solens egen varje, varje 39,5 år. Och det är alltså halvvägs 29. Så att solen har ett förhållande med mars. Det är bara för att visa att mars och sol är väldigt very much interlocked med varandra. Nu kan vi gå till punkt fyra. Ja, retrograder, ja. Mm. Varför har planeterna periodiska eh, retrograder? Och varför gör de så? Varför rör de sig i retrograder? Och retrograder, det betyder helt enkelt att planeten, planeterna rör sig baklänges på humlen. De åker, först åker de mestadels åt ett håll, men sen så plötsligt så vänder de och så åker de lite åt andra hållet. Och så vänder de tillbaka och så fortsätter de. De gör en snirkel. En, en trocoid skulle man kunna kalla det också. Eller en liten kringla. Ja, det var det så då? Ja, ja det var det den största mysterien som alla astronomer äh, i, jag menar, i gamla tider, i antiquity de, de de förstod inte vad, vad hände liksom. Ibland såg de planeten baklänges. Och det var den största mysterien som alla astronomer har brottats med. Och... Och då, de gör det. alltså Mars till exempel och eh, vanligen i ett håll. Men sen så eh, i 70, mellan 48 och 70, 81 dagar, det beror på det beror på ibland 45, ibland 81, så åker den baklänges. Och, och, och, och varför gör den också? Varför åker inte alltid i, i, lika många dagar baklänges? Va? Det är många sådana frågor. Och det är helt, helt, helt enkelt förklarat. Om du öppnar karkosionssimilatern så ser du varför det händer. För, mm. att, för att det är så bara geometriskt. Eftersom Mars åker runt solen eh, medan solen åker runt oss så blir det så bara. Det är geometrisk eh, realitet. Mm. och, och de, de gör de här kring då gör Mars kring Alla gör kringler Venus, Mer Merkurius, Jupiter, alla, alla mm. gör kringler. För att Så att solen är trots allt väldigt viktig. Det är liksom solen är den största objektet som man kan kalla liksom centralmagneten om man vill, som drar runt alla våra himlakroppar. Och där gör de här trokoiderna. Trokoid. alltså man måste bara lära sig vad trocoid betyder. Trocoid är en helt, helt vanlig jag en kringla en, en pirouette. Och, mm. och sen tänker jag på det också att vad det gäller de här sakerna då med det här som det problematiska i heliocentrismen eller man ska uttrycka det då så är det ju så att för vissa saker så har man ju inga vettiga förklaringar då som till exempel mm. det här med att vi bara hittar binärstjärnor Men att eh, Solen inte skulle vara en binärstjärna Och sen så har man ingen förklaring På det här ja, man, har någon slags, men man har ingen vettig förklaring Eller ingen förklaring som man håller fram med, i alla fall Vad det gäller lämmat då Nej. Men vad det gäller vissa andra saker Så, saker, så har man förklaringar men, men sen visar det sig att de där förklaringarna När man väl börjar titta på dem Och plocka isär dem så håller de ju inte man har ju en förklaring då på precisionen till exempel då att jorden skulle wobbla men det blir ju jättedumt för det har vi pratat om för att mm. eh, jorden, eh, alltså stjärnorna förändrar sig i förhållande till jorden men planeterna och solen gör det inte då va? så att då kan det mm. ju inte vara en rörelse som bara eh, jorden gör och sen tänker jag också på den förklaring man har kring retrograderna då. Så mm. säger man att det är en liksom, optisk konsekvens, då en parallaxkonsekvens konsekvens när, mm. när eh, jorden kör förbi Mars på insidan. Då, va? Mm. Men om man börjar plocka ner den eh, förklaringen eh, geometriskt så ja. visar det sig att den är ju helt hopplös också. Då, va? Den håller inte. Nej, den är upp och ner. Det låtsas det, man ju inte om då. Den är upp och ner. Det är upp och ner. Mm. Om det skulle vara så att äh, Mars åker baklänges för att vi åker förbi den. Ja? När vi är närmast äh, Mars. Eller när Mars är närmast oss. Så skulle då retrograden vara mycket längre. Ja? Den skulle vara längre för att när... Ja det, är, det är i boken. ja det blir ju en geometrisk konst, det blir det här med parallax och så Det är lite svårt att förklara på radio Men det är men, väldigt lätt att förstå om man tittar på det Men i själva verkligheten så är den kortare När vi är närmast Mars den är kortare När vi är närmast Mars och längst När vi är, när Mars kommer på andra sidan av oss. Då är den längst Det är helt upp och ner så det, det är, mm. It violates the, the most basic laws of perspective mm. det, det är det jag skriver i boken så, ja men ja, ja, jag har varit lite intresserad av astronomi i många år men jag accepterar den idén. Ja det är klart, vi åker förbi mars och då ser det ut som att det åker baklänges för att det är som liksom en, en häst. Om du rider på en häst och du har andra häster på utsidan så kommer hästen inte att se ut som något baklänges för en stund. Medan du åker upp och förbi den och så vidare. Men mm. om man tittar på det närmare så är det precis tvärtom vad som händer i himlen. Mm. Och, och då går det liksom inte. Mm. Men, men vi ja. har blivit indoktrinerade med det. Ja. Ska vi gå vidare då? Men den här har vi redan tagit. Varför Sirius ja. är mm. Mm. Ja. men Och den här är intressant också, det här med Mars igen då. Alltså hur den uh, har en uh, vad säger man, en, en ojämn period. Mm. Den kommer framför samma stjärna på 707 dagar oftast. Men sen så ibland så har den väldigt bråttom då, måste den ju ha då i sin... sin no, den, den, den är fantastisk. Den, den är ja, riktigt, riktigt det, bra det är ju någonting som bara kan vara vettigt i, i, i den det. modellen som du har tagit fram, eller som, ja, som tycker Bra gjorde från början, och, men du har ju liksom hittat den där sista pusselbiten och... och, och tycker ja. Det är, är den enda modellen som förklarar detta. Mm. Och vad är det vi kom om nu? Det är så att i själva verkligheten, och det har ju astronomer verifierat i tusen år, att Mars, Mars, om du, om du går ut i trädgården och tittar på Mars en, en, en kväll, och så säger du, titta, Mars är framför en viss stjärna, och du kallar den Patrikstjärnan. Ja, Patrikstjärnan är precis Bakom mars nu. Ja, ja okej. Okay. Då får han vänta 720 dagar för mars kommer tillbaka framför patriarkären. Mm. Sen får han vänta en gång till 720 dagar. 7 gånger 720 dagar får han, han, han sitta där och och se att mars kommer fram. framför alltså. Aligned in conjunction med patriarkären. Men åttonde gången. Så tar jag bara 546 dagar. Jag menar, det har tagit 20 gånger, 207 dagar, så har ö, ö, Mars alltid kommit tillbaka framför patekskärnan. Men plötsligt, 8 gånger så tar jag bara 546 dagar. Hur skulle det kunna hålla sig till den modellen? Där, där vi åker på En, ban, en tredje barnen och Mars åker på fjärde barnen. Det, det, det skulle inte fungera. Men det är så att, igen you must go to the techosum. Ni måste öppna techosum simulatorn som Patrik har nu skapat tillsammans med mig. Och, och där ser ni varför detta händer. För att eh, man gör en slags, ja de här, de här kringlarna, den gör en liksom en ros. Men åttonde gången så stänger den rosen sig lite tidigare- och, och därför så blir det så att, att åttonde gången så tar jag bara 546 dagar för att komma tillbaka på samma linje till den stjärnan. Och det mm. visste Maya astronomerna om. De, de pratade om att Mars har två perioder. Och, och, och detta var någonting som jag upptäckte genom att jag läste en liten... Ja, det var en artikel av väldigt uh, stora astronomiexperter men de konkluderar ingenting av detta de bara berättar att Maja och människorna visste om detta men, men de gjorde ingen slutsats liksom, att, hur kommer det sig att detta händer och det vet, är alltså... man att Patrick Starr är en stjärna i eller en figur i svampobb fyrkant nej på livet oj <laughs> Patrik Starr Ja, jag, lite tog, bara. Jag, jag tog det jag som det. exempel bara för, för att diskutera. Anyway, så so, nu, nu har vi alltså, Tycos-modellen visar precis varför vi har 7 gånger 207 och 1 gång 5, 546. Och det, det har jag liksom. När, när, när Patrik avslutade den första versionen av KCM-seminaren så var jag jättenervös kommer detta till att hända liksom. Ja, det gjorde det. Här kommer tillbaka på det, detta viset. Sju gånger 707 och en gång 546. Ja, men vi kan gå vidare. Uh... Ja, jag vill bara säga det. Jag får ja. lite sån här. Det, var, det var då jag insåg att jag hade uh, kommit in i ett uh, intressant forskningsområde som forskningsassistent. Mm. Okay. <laughs> ja. Men jag gjorde den här simulationen För jag, jag tänkte Nej äh, men det här kommer aldrig att liksom Men jo, oj äh, men det var ja, jag ja men då blev jag intresserad <laughs> Ja men jag själv Var väldigt Jag trodde kanske allting faller ner Nu faller ihop mm. Om inte detta händer nu I våra simulator jag var, jag var ju fruktansvärt nervös Mm. Och, och, och verifiera om detta men det är hände och det var i de första månaderna som vi jobbade på TechCosum som detta redan fungerade mm. och, och nu är det ju så fantastiskt exakt liksom ja då var det en liten 2D prick liksom, eller två, mm. två prickar som mm. rörde sig i bara två dimensioner men nu har det blivit lite mer nu är det, det, är nu är det, nu är det ja. helt otroligt och, och vad människan måste förstå är att Psykosium-simulaten fungerar trots trots trots att alla himlakroppar rör sig i constant speeds. I samma hastighet. De behöver inte accelerera och, och sakta ner som Kepler hittar på. Och de behöver inte ha elliptiska omloppsbanor De åker runt i helt runda banor. Fastän de blir ju då trockovider äh, under tiden. Men de åker runt till runda helt um, uniform circular motion och constant speeds. Och trots att vi har detta i våran seminar så fungerar det med alla observationer över hundra vis av år. Jag har ju kontrollerat det. Jag har sett att det här är en galning. Och, och positionerna finns ju alla för alla att kontrollera i tycosum också. Det är ja. bara att gå in i, i positions där så får man och jag brukar ju lite skämtsamt säga det ibland att ja, även om man nu inte vill acceptera då att, att solsystemet inte är eh, heliocentriskt utan ser ut på det här sättet då så får man i alla fall erkänna att vi har funnit ett revolutionerande enkelt sätt att eh, beskriva och förutsäga eh, planeternas positioner då. För det funkar faktiskt att bara göra det med cirklar och konstanta hastigheter. Så man slipper ju <laughs> Slipper det fantastiska komplicerade matematiken som ja, ville, ville. Alltså det, det blir så komiskt för att jag, jag, jag har ju tittat lite på såna här eh eller vad det heter, Jag kan aldrig uttala det. Efemerider. -mederid. Mm. Ja, det är ju alltså tabeller över planeternas positioner då. Mm. Och ska man liksom ladda ner och köra en sån här efemeridmotor, mm. då får man ju ladda ner megabyte och ibland gigabyte av data då. Mm. Med alla permutationer oh, oh. och sånt där. Oh, oh. Dit då, va? Oh, oh. Så att det, det där är ju en ganska stor skrälle då. Som man ska köra omkring va. Och jag menar man, man kan ju uh, ladda ner. Uh, vad heter en Stellarium. Den har ju detta också då va. Men, men även fast de här liksom använder sig av megabyte eller gigabyte av data. Så blir det ändå aldrig riktigt rätt liksom. Du kan inte gå och och vissa Nej. saker stämmer inte, Heligskomet stämmer inte så bra och sådär. Det är lite knasigt. Här har vi då, jag menar om, man skulle, om man skulle ta det här i data då, hur mycket det blir liksom, så är det ju några kilobyte då. För vi har liksom bara beskrivningen av eh, Diametern. Och, och vinkeln på några cirklar. Mm. Och sen så hur fort de här sakerna rör sig då. Och så mm. kan man räkna på det så att vi har ju en modell då som är på några. Bytes Eller liksom ja, Inte alls många tecken Några tusen tecken då skulle man kunna beskriva Om man liksom klämde ihop det då Jämfört mm. med eh, Miljoner eller miljarder eh, Tecken då som det går åt eh, mm. För de här andra Så att man kan ju ta lite den här Vad heter den, Ockhams rakblad ja. Kan man ju argumentera lite <laughs> Ja, alltså Jag menar, ja eh, eh. Eh, den enklaste stil, förklaringen är oftast den rätta Den enklaste förklaringen Men jag vill bara säga Fort nu att eh, jag, vill, jag har liksom Aldrig, jag har alltid glömt Att berätta till våra lyssnare här Att jag har alltså Sett det här som en galning Att checka ut um, hur, hur Precis Vår som är redan nu Den, den ska jag för, förstås bli bättre, men den är, den är nästan, nästan perfekt. Men okej, okay, jag vågar säga det. Varför kan jag säga att den är nästan perfekt? Jo, för att det är så att Merkurius och Venus, va? solens månar, de, de åker ibland framför solen, va? Och solen är ju bara en prick i himlen som är 0,5 grader wide. 0,5 grader. Och då ska det ju stämma då att Merkurius och Venus varje gång de har blivit observerade att man har ju tagit fotografier av Venus och, och, och, och Merkurius som åker faktiskt framför solen. De är två små svarta prickar när de kommer framför. Jo då har vi ju tabeller som astronomer har ju varit fantastiskt flitiga att titta på de här transits det heter transits of mercury and transits of venus de stämmer bak upp till 500 år baklänges allihopa mercurius har gjort det jag vet inte kanske 40 gånger 50 60 gånger och men venus har gjort det bara 10 gånger i de sista 500 åren men, men Både Merkuris och Venus stämmer exakt när de ska vara framför solen. Så är de där i Tarkosium. Och det, det, är, det är otroligt. Det ska ju vara perfekt då. Att, men om det var, var 0,5 grader fel så skulle det inte detta hända i Tarkosium. Om Tarkosium var fel. Så det var också en, en av ja, de första verification som vi gjorde om Tarkosium. Och det, det visar sig uh, fungera perfekt. Och sen är det också mån... Uh, ja, så vet du det. Vad heter det? det, uh, heter det? Uh, månförmörkelser och, och solförmörkelserna. De stämmer också. Långt bort i, även, även även långt bort i BC-tiden. Tusen 2000 år före Kristus så stämmer alltså månen när den åker framför solen. Nu är det så att månen har ett litet problem som vi ska fixa med patrick Och det är, det är liksom höjden av månen uh, över, över hela tiden. Den, den oscillerar upp och ner. Va? Och det är det ska vi fixa i den nya versionen. Så, men, mm. men, men. Det är så att när månen är då precis i linje med solen, då stämmer det alltid. Sen är det solförmörkelser och, och månförmörkelser som jag har verifierat i Tarkulsium-simulatorn. De, de går tillbaka som, som mycket som 3000 år före Kristus. De, de, de stämmer. Det betyder att, att måne, månens fart, månens hastighet som vi har i, i våran seminariet stämmer väldigt bra. Uh, och um, det är så att uh, månen åker då, som, som alla andra kroppar, himlakroppar, i, i, i konstant hastighet. Medan Kepler då sa att till exempel Merkurius åker 30 procent snabbare ibland på 30 procent saktare. Vad säger du mm. om det Patrik? Ja det var en av de första grejerna som liksom verkligen fick mig att och, vad är det? kröka lägga pannan i djupar väck när jag titta på det här. Mm. När jag insåg det här att de faktiskt på allvar hävdade är då att en, en, en planet som har en omloppstid på 90 dagar då, som Merkurius har. Den ska alltså gasa och bromsa Ja variera sin hastighet då med 30% i en, en 90 dagar omloppsbana och fortfarande ligger helt stabilt och, och under alltså det, det, är ju, det är ju inte klokt alltså men, så, men det måste ju vara då så i den eh, heliocentriska modellen då om Merkur ska vara på de platserna vi kan observera att den är då att vi samtidigt ska röra oss runt solen då. Men eh, i din modell så behöver det inte vara så eftersom där är det eh, solen som rör sig runt jorden och då får man inte det problemet utan då kan man tillåta Merkurius att ha en cirkulär omloppsbana med en konstant hastighet. Ja. Och det känns mycket rimligare mm. både geometriskt och fysiskt kan man säga. Mm. ja oh, det, är, det är så men det, Detta med att de, de accelererar och decelererar, jag vet inte om det är svenska, det är ju liksom vansinnigt. Varför skulle de göra det? Mm. Och men, så mycket också. Det kanske man kan tänka sig, då, men, men det där är ju normalt. De enorma. ska ju liksom va? bromsa och gasa. Mm. Ja, men så, så ja, ska vi se. Ska vi ta någon annan. Uh, argument här. Eh, 41 stycken, men kan inte gå igenom alldeles Men eh, låt mig välja någon. Uh, ska vi se. Precisionen skulle vi kunna ta. Precisionen, ja. ja. Och det är, det är intressant tycker jag också. Jag, jag var på ett föredrag häromdagen och man pratar gärna om det här med The Great Year och, och och ljugas och såna här saker I, i lite här mystik eh, New mm. age då va mm. Men du har ju hittat en En eh, eh, alltså det, Och det är det här med PVP-banan då Att jorden färdas i en bana Och det är ju därför Vårat förhållande Till stjärnorna förändras Lite lite grann då Men det är mm. bara lite lite grann eftersom den rör sig Väldigt långsamt i den här banan då Mm och, den har en, och jorden har en omloppstid på 25 344 år, va? Mm. Och det är ju ett sånt här great year då. Där har vi den här, den här stora eh, tiden som man pratar om i såna här gamla texter då. Mm. Så att förmodligen var det så att de, de, ja, man har väl känt till detta. Visst, och, och det är ju väldigt enkelt då om ni, om ni tittar på. Once again. det Man mm. ser ju vad, vad som händer det, det är väldigt enkelt det är bara det att vi, vi har en områdsbana som gör att vi rör oss runt en ring som tar 25 344 år att, att kompletteras <coughs> så nu är vi nu är vi under um, Polaris vår, akt, vår current North Star och sen, sen blir det inte på polariskt längre Vi åker vidare Och om 12 000 år är vi under väga Som är också en väldigt stor stjärna som är en, av, en av de största stjärnorna i himlen Och, och det, det är inte jag som säger det menar, Till och med officiella kalkyler Säger att Ja, ungefär om 12 000 år Kommer vi att vara under väga Men varför, ska, varför händer detta? Jo, officiellt så är det för att eh, jordens axis ska wobbla. Ja, den ska, liksom, den ska vara lite uh, lite uh, ja, den ska wobbla liksom. Um, den, är, den, är lite, den är lite drunk. Ja, så... ja och sen ser det ju så konstigt också, förlåt, att jag, men jag måste bara, ja. att det här, det var ju det jag sa förut också då, att men, aha, jorden skulle wobbla då, och sen så blir det ju man, jämför, man vill ju gärna hitta någon enkel analogi då så man kan liksom göra det lätt för människor att förstå alltså man brukar ju prata om en snurra då. Men, men eh, jorden ska ju wobbla då i motsatsen till sin rotationsriktning då, vilket inte ja. en snurra gör. Och sen har du också det här då med att igen då att ja, alltså, jordens förhållande till stjärnorna ändras. Men jordens förhållande till planeterna och solen ändras inte. Så hur i hela fan skulle det kunna vara en rörelse som bara jorden gör då? Nej, menar, men då får ju inte... hela solsystemet wobbla tillsammans med jorden då. Ja men det är någonting som flera forskare moderna forskare har, har nu bevisat inom de sista tio åren. Det, det är inte bara jag som säger detta. Det är flera olika Independence researchers som har fastställt att det finns inte den här wobeln. Den här wobeln finns inte. Den kan inte finnas för att då skulle då, om det var vi som woblade så skulle alla, både stjärnorna och planeterna wobbla. Men det är det inte vi, det vi observerar. Det, vi observerar inte det. Vi bara ser stjärnorna och uh, om vi tittar upp på kärnorna så åker de från höger till vänster ner 51 arc seconds varje år. Alla, hela himlavalvet rör sig till vänster kan man säga. Om man tittar upp i himlen och tycker, you're looking south på himlavalvet. Så varje år kommer alla kärnorna till att röra sig i 51 arc seconds till vänster. Varje år. Ja, det har, det har alltså förklarats med the third motion of Earth som ska den denna wobble. Nej. Det är mycket enklare att vi fysiskt rör oss. Vi har, vi har en liten hastighet som är då 1,6 km i timmen. Det vill säga att vi gör 14 000 km varje år. Från, från vänster till höger. Då, om man kan säga det så. Om man tittar uppifrån. Från över Nordpolen. Och det förklarar allt. Det förklarar det precis. Det är väldigt enkelt. Varför Gör, gör ja det förklarar inte bara det också att, och, och sen tänker jag det att Ja det är ju det här The third motion of earth Men sen finns det lite andra rörelser tror jag Som man får peta in också För att klara det här med man har lämnat Och det blir ganska komplicerat I den heliocentriska modellen Men du löser ju detta med bara Och tillåter jorden att ha Två rörelser mm. Jorden roterar Och sen så rör sig jorden Långsamt i sin eh, pvp-bana då. Just det. Sin omloppsbana. Och detta förklarar precisionen. Det förklarar analemmat. Mm. Alltså den här jordens rörelse i sin omloppsbana tillsammans med sin rotation då. Förklarar mm. varför vi får analemmat. Och det förklarar en massa andra... Eh, astronomiska problem som man ju inte har löst va? som det här The Great Inequality till exempel mm. det här med att, mm. att uh, Jupiter och Saturnus de möts inte riktigt där, där man beräknar att de skulle, skulle göra det, men yeah. det är ju det att det tar 60 år och då har ju jorden flyttat på sig lite fast vi förstår ju inte att den gör det då mm. så att man löser det och sen så var det ju också det här vi var inne på med Kepler då att han var tvungen att ha lite ellipser och, och varierande hastigheter på alla planeterna för att annars stämde det inte riktigt. Nej, men Petar man in den här PVP-banan så behöver man inte ellipser och varierande hastigheter utan då funkar det med, med cirkulär konstant hastighet då. eller cirkulär konstant rörelse. Mm. Så, precis. Mm, ja. precis. Jupiter i Saturn det var ju en stor problem där det great inequality det var stor debatt om detta i 1900-talet. Eftersom de, de kom tillbaka lite, lite fel enligt deras beräkningar. Och det är bara för att ibland så när, när en djupidilisatorn möts på en sida av jorden så kommer de till att vara lite fel. Och när de möts på andra sidan av jorden, och det händer då varje 60 år, så, så, så stämmer det inte med deras, deras beräkningar. Men det stämmer precis med Taikos modellen det, det är helt det är det, det i boken det kan man inte förklara här på radio men det är väldigt väldigt, väldigt enkel förklaring för den fantastiska debatten som de hade i 90-talet. Mm. Nej men det är så fascinerande också för att den, den där grejen det, den är den är väldigt lätt att förstå liksom, tycker jag det här varför mm. och dels varför man inte förstod det då varför man inte kan hitta någon vettig lösning utan en PVP-bana för jorden. Mm. Och sen så när man har den här pv man Ja men då blir det ju väldigt uppenbart. Varför det blir så då? <laughs> mm. Ja. Nej, den, är, den är bra. The great inequality. The great inequality. Mm. Jag tänkte. Jag har ju något sån här som jag tycker är väldigt intressanta. Eh, för att det, det liksom. Det går ihop med fysiken. Och den bilden vi har kring fysiken idag. Som jag har kunnat konstatera att den stämmer inte så bra heller då. Eh, och det är ju det här med. Misslyckandet av michelson morley experimentet ja. Det är punkt 31 då. The failure of the michelson morley experimentet Och Varför misslyckades det då? Man säger då alltså, inom fysiken idag då, så säger man ju att nej, det misslyckades för att det går inte att mäta den hastighet på 107 000 km h då som som jorden eh, har när den eh, snurrar runt solen då eller eh, krattsar kring solen. Mm. Men du har ju en enklare förklaring eh, till varför inte man kunde. För det var ju det man ville göra med microsoft experimentet Om man ville mäta. Eh, ja, alltså man, man pratar så mycket. Alltså Microsoft-Mole-experimentet är väldigt... Alla astronomer är, känner, känner, känner det experimentet. De gjorde fler experiment Marcus och Molly, som aldrig klarade att visa hastigheten som vi skulle då ha medan vi åker runt solen enligt dem. Och de klarade inte hitta det. Och det är lite långt att förklara hur, vilka fantastiska apparater de hade. Men de, de klarade alltså inte. Och man säger att de hittade noll noll eh, rörelse av, av eh, av jorden. Men det är intressant, de hittade lite grann rör sig. Och sen var det ju då eh, mycket viktigare är att Dayton Miller som, som, som gjorde många mer interferometrexperiment eh, efter efter and morley så fortsatte han i många år. Och gjorde experiment efter experiment hundratals, hundratals experiment med, med, samma, um, med bättre apparater. Och han hittade, jo, enligt honom så, så, så var farten ungefär 9 km per sekund. Men enligt Skopernikus så ska vi åka runt solen med 30 km per sekund. Så han hittade bara liksom en tredjedel ungefär av farten, 9,5. Var medeltalet av hans, hans data. Men då tar jag den data. Så, så, så, så man såg, det, det var någonting som rörde sig. Det är intressant att i så många böcker som säger att det är null oh, noll-experiment. No och, och då kom Einstein och sa: Ja, men de hittar noll för att eten finns inte. Det finns ingen eten. Varför kan inte se det. Einstein var den största pajasen i hela vetenskapshistoria, i my mind. Men äh, låt oss glömma Einstein här. Vi, vi snackade om Dayton Miller som var en seriös forskare. Och han hittade 9,5 km per ja, Om jag delar det med 42 600, som jag menar är kärnan är 42 000 gånger närmare än vad man tror. Då kommer vi fram till fastigheten som jag har i Tycos. Så att Dayton mm. Miller faktiskt, om han hade levt idag så hade vi kunnat träffas varandra och jag skulle ha sagt Dayton, du har gjort ett jättebra jobb. Du har bevisat att vi åker faktiskt i 1,6 meter timmen. Och det kan ni utlista när ni läser boken. Mm. då som... kommer på föredragen. Ja, <laughs> Eller visst. föredraget i, i, i Stockholm och... Ja, men så, så ja. att de här fantastiska, väldigt flitiga och äh, äh, människorna som har jobbat som bara den i åratals har har jag gått tillbaka och läst vad de gjorde och kan nu ta dem och bevisa att de stämmer med tankesmodellen. Så mm. att: The work has det... been done for me. The work has been done for me. Ja. För att man skulle det... interpretera den interpretera den på ett annat sätt. Ja, och det som jag tycker är så fascinerande med detta eller så ja, fascinerande men det är väldigt märkligt att istället för att då konstatera liksom att ja men eh, vi kan inte eh, fysiskt bekräfta mm. att jorden rör sig i den här hastigheten då. Mm. Istället, och och, då, och då, det medför ju att då skulle inte den här modellen stämma då. Nej. Men istället för det så vänder man ju på ner på fysiken då. Och det var ju det här med eh, Einstein och relativitetsteorin. Och sen då eh, ovanpå det så la man kvantfysiken. Ja. Och den är ju helt galen då. För att det är ju den här, alltså den eh, modellen man hade förut då. Vad det gäller ljus och elektromagnetism då. Det är att ljus och elektromagnetism är en vågrörelse genom ett medium. Och det var med den eh, teorin som man utformade det här mycket som mål experimentet mm. och, och försökte mäta förändringen då mm. i, i ljusets propagering genom det här etemediet då. Mm. Men i och med då att det här experimentet det kunde inte få vara sant eller visa någonting då så har man gjort om fysiken och så säger man då enligt eh, kvant eh, fysiken eller mystiken då som jag snarare säger så att så säger man att Ljuset består av små partiklar, fotoner som far fram genom ingenting. Mm. Och sen så beter de sig som vågor ibland. Mm. Men när vi försöker mäta dem mm. så slutar de att bete sig som vågor och då beter de sig som partiklar. Och det, och det hävdar man ju äh, att, att det är så äh, med det här dubbelspaltexperimentet va? Men från början så var ju dubbelspaltexperimentet, det var ju en bekräftelse för att ljuset är en vågrörelse genom ett medium. För det funkar så att man, man lyser en, ett ljus på en, ett, ett papper som har två spalter så att bara ljuset kommer igenom de här två spalterna. Och då blir det så att då får man ett interferensmönster om man har ett, ett annat papper bakom de här spalterna då va? Och det, och, det, och det är ett bekräftelse på att det är en våg då. För då, då när de här ljusvågorna kommer ut från varsin spalt va, så stör de varandra. och Förstärker varandra och så får man det här interferensmönstret då. Men då gjorde man så, då gjorde kvantfysikerna så att de modifierade det här experimentet. Och så satte de små, vad de kallar för fotondetektorer vid de här spalterna. Och sen så när de slog på, när man slog på de här fotondetektorerna. Då beter sig plötsligt inte ljuset på samma sätt på samma som sätt. det gör när man inte eh, försöker mäta det då. Men det som man inte har eh, undersökt då i det här experimentet som man inte har kontrollerat då. Det är ju det om det kan vara så att fotondäktatorerna påverkar ljuset. Och jag tycker det verkar väldigt rimligt att de gör det eftersom de här fotondäktatorerna inte är passiva. Utan de sänder ut eh, elektromagnetism. Och eftersom ljus också är elektromagnetism. Så mm. är det inte så orimligt att det kan Nej. påverka. Nej. Så jag, börjar, jag tycker det är intressant. För att det är ett sånt eh, slående exempel på. Hur man påstår att man har. experimentella belägg för någonting. Fast i själva verket så har man inte det. Man har gjort ett experiment som är helt ovetenskapligt. Mm. Och så håller man fram det. som man tittar här. Eh, ljuset består av, av fotoner. Och eh, de eh, beter sig olika. Beroende på om vi observerar eller inte, va? Det är ju lite som det här. Jag menar om man drar parallell till virologin. Liksom det här eh, experimentet som man kallar för isolation av virus. Och det är ju inte alls det. Men, men du, Bartek. Det, det är lite avancerat det här som vi pratade om. Jag vill bara avsluta observationella saker som vi har i, i tägkastmodellen för att, ja vi skulle inte göra för lång uh, prat här jag vill gå direkt till, till Halleskometen om du vill, går det bra? Ja det går bra. Ja alltså Halleskometen var det ju du som, som, som uh, gav mig <laughs> idén att, att analysera, <laughs> du kommer ihåg det? Drömla vadet Ja <laughs> Du, du fäktade med någon på internet som sa att ni kan säkert inte simulera Halles-kometen i Tycosium-similaten. Och då sa, då, då sa du, ja det kan vi säkert göra, låt oss, um, ja 100 dollar får du ge mig om vi klarar att göra det, sa du. Och när jag fick veta det så följde jag från stolen och sa, oh, gud nej Patrik vad har du gjort, måste jag ha nu. Kolla på Hallisk-kometen. Men, men det visade sig att Hallisk-kometen är fruktansvärt viktig för Newton. Det var Newt, hela Newtons... Isaac, Isaac Newton baserade sin gravitationella teori på hallisk Det är väldigt få som, människor som vet det. Det var det var hyllet som the, the final proof of the Newtonian theory. hallisk varför det? Det är bara en komet. Jo, det, det, det kan ni läsa av alla möjliga böcker. Att det var Halliskometen som fullständigt etablerade Newton's teori. Varför det? Jo, för att det hände så i 1680 att en, ett objekt kom i våren himmel. Och en gubbe som heter Gott, Gottfried Körsch. Gottfried Kirsch från Tyskland man såg den här objekten komma och efter en månad så var den så var det en annan objekt på andra sidan jorden, det tog bara en månad för den här objekten åkte runt jorden då och då var slutsatsen att det måste ha varit samma objekt, den som vi såg först i november och sen såg vi den i december på andra sidan jorden det måste vara samma objekt men när, den var, när de såg den i december så var det en lång, lång, lång tail. En lång svans. Och det var en riktig komet. Va? Och den har de kallat det Great Comets av 1680. Det de, de menas inte ha varit Helles Comets. Men 1680-kometen är vad Newton baserade sin teori på. Nu visade det sig att <gör> mina forskningar att den första sighting i, i november av detta objektet som inte hade någon svans, än som den tyska astronomen Karl-Kirch såg, det var Eros-asteroiden som blev upptäckt flera hundra år efter. Men de visste inte att den fanns. Men den är precis i den platsen, i himlen, som man nu, nu beräknar att den hade varit i 1680 år. Till. Så där ligger då alltså Eros, de såg Eros. Sen så såg de Hallis på andra sidan i december. Det var Hallis kom i Men varför interpreterade de det som, uh, som samma komet? Jo, för att den hade då... Och, och då, då, var det, då, då kom Newton fram med idén att kometer åker runt jorden. De, alla kometer rör sig i cigarrformade. Hombupsbarn väldigt, väldigt, väldigt smala baner I, i cigarrform om ni, om ni förstår vad jag säger. Ja, väldigt, väldigt elliptiska kan man väl säga. Väldigt Super elliptiska. Ja. Och alla kometer ska göra det enligt, enligt nuvarande utgärder. Alla kometer ska göra väldigt avlånga, avlånga väldigt avlånga hombupsbarn. Och... Men det var ju då liksom a case of misidentification. De, de såg en objekt i november som var Eros. Som jag har bevisat i min bok var Eros. För att där ligger den också på. Jag menar, vi har NASA, Nasas egen simulator som visar att Eros var där. Precis där, rakt framför mars. Och eh, och den, den, den andra objektet som såg i december var Halles komet. Men officiellt så var Halles komet kom, kom, kom förbi i 1682. Två år efter. Det, det, mm. det är det är officiellt. Men de såg den i 1680 och det, det är då berättat i kapitel 30. Som är den absolut... Jag menar, den, Kapitel 30 är liksom avslutningen av hela det är liksom the, the nail in the coffin som man säger på engelska av Copernicus-systemet. Jag, jag bevisar i den jätte, det den längsta längsta kapitlet i boken. Varför det? Jo för att jag ville bevisa varje, varje, varje passage av Halle's Comets eh, visar sig ha varit eh, jag menar, de, en, ett År före eller ett år efter officiella uh, passagerna av, av, av kometet såg de någon annan komet. De såg de någon annan komet som kom. Och de gav dem andra namn, de här andra kometerna. Då kallar de The Coincidental Comets. Alltså, varje gång alltså, Halle kommer, Halles komet kommer tillbaka till oss varje 76 år. Men ett år före eller två år före eller två år efter så har man sett andra kometer som man har gett andra namn till för att de, de, de stämde inte med deras teori. Men jag bevisar att de här koincidenter kommande var alltid Halles komet. Varför det? Jo för att den åker runt i sådana här kringler. Så att man kan se den då två år tidigare eller två år efter. Och, och det, det har liksom gått genom böcker och böcker av äh, descriptions av vad som har blivit observerat och de har till de, de exakta punkter var de såg den här andra kometen några har de kallat Dunloppskomet för att en gubbe som heter Dunlop såg den först eller det bogoslavski komet för att en gubbe som heter Bogoslavski såg den, det var alltid här komet och vi visade, det. Vi, vi visade det vi, du och jag Patrik med våran, vi visar det Ja, alltså det jag kan, den cred jag kan ta i detta då, det är ju det här min fåfänga att slå vard med en snubbe på internet om att det skulle gå att få in en, en, en komedi till KC, fast jag inte hade någon aning om det. Oh, ja, ja, ja. det men eh, det, jag är ju glad för min fåfänga eh, och mitt högmod, för att annars så kanske det här eh, kapitlet aldrig har blivit av. då eller vi för att, ja, okay. Men det är precis också. som du säger, alltså när man börjar läsa det där, det är ju verkligen den nail in the coffin. För att du visar ju då, och det är ju det som är så komiskt med det här också, att i den, den bana som du lägger upp för Halli då som stämmer med alla de här observationerna. Mm. Den är ju liksom en. en alltså... Härligt uh, kommer in i vårt solsystem och så gör den liksom piruetter och så gör den piruetter mm. runt jorden då mm. och det gör ju det att man ser Hallis man, man har ju möjlighet att se Hallis komet flera gånger då när, när den rör sig förbi men eftersom man i den här uh, Newtons modell eller den här så, så rör ju sig bara Hallis runt oss en enda gång då Mm. Så att om man ser en annan komet under den här tiden då som Hallis är på väg så, så kan ju inte det vara Hallis då. Och sen så om, Hallis, om kometen rör sig åt ett annat håll som Hallis kan röra sig då så kan det ju inte heller vara Hallis va? Nej, precis. Så att man har ju eh, ko kongincidentel kommet, tror jag du kallar det ja. i, i boken. Ja, det är fullständigt lysande och jag håller verkligen med om att det är, det är liksom spiken i kristna. Jag menar det så, så här, du kan inte... Läsa kapitel 30 och uh, sl ta slutsatsen Att allt det som är där I kapitel 30 Är en enorm String av coincidences Du kan mm. inte gå ut från den kapitlet Och, och tro att Jag uh, har bevisat Att de sista tio Det betyder 60 år tillbaka De mm. sista tio passages Av Hallis Alltid hade en komet som kom ett år för, eller två år för, eller ett år efter, eller ett två år efter. Och de, de har givits namn till. De var andra kometer för att de stämde inte med den koperniska teorin. Och de har gett dem då andra namn. Men det var alltid härligt. Och det, det ska vara när jag, när jag kommer till um, Sverige nu, Stockholm och Göteborg. Så kom Jag har ju jag, jag, jag, jag redan varit i Sverige och de som kommer kanske är kanske samma människor som förut. Men nu vill jag verkligen bevisa med härlighetskommet att det är bara Tycos, Tycos modellen kan förklara vad härlighetskommet gör i himlen. Och vad den har blivit observerad att göra i alla dessa år. Mm. Det är bara ja, Tycos-modellen som ja. kan göra det tycker det är jättebra att du tänker så Simon att vi lägger fokus på det. men Det finns ju så många saker i den här och vi har ju liksom fokuserat på eh, grunderna i modellen eh, under andra föredrag. Men nu tycker jag det är, det, är, det är läge att liksom ge sig in och det här är ju det liksom ja, kan man säga det, det, det göttigaste och, och Ja. Och det löser ju liksom ett stort problem det här kring Hallis och alla de här kometerna som, som uppträder i samband med eh, Hallis då när den eh, passerar oss. Men jag ska säga dig bara också att <hör> eh, vi tänkte väl börja runda av här. Mm. Men för er som har eh, orkat lyssna på oss så här länge så har jag ett litet, eh, vad heter det, avslöjande att göra, en litet tillkännagivande. Mm. Och det är det att jag kommer att ha en överraskning eh, under de här två föredragen. Oj. Jag kommer att komma med någonting som ni inte har sett. Oh, oh, oh. Och ni, ni vet ju inte heller vad det är. <laughs> Nej. Jag är jag är svukad, men, mm. men det är Men det är någonting väldigt intressant och det har med eh, eh, tyckhållsforskningen att göra. Mm. Mm. Ja, okay. All All right. Right. Och, Missa inte det. Nej. Mm. Mm. Ja, och sen så Som sagt Simon kommer att vara där och han kommer att prata Extra om Hallis Och eh, Böckerna, boken finns ju där mm. Att köpa Signerad till mässpris mm. Ja snälla Svenska vänner Kom, kom, kom till, till våra, att, Våran bokrelease Det blir roligt Mm. Ni ja, det i, tror i, jag. Vi, vi har, jag och Martin vi har skapat ett tyckos-stronghold här i, i <laughs> Sverige genom våra poddar. Det är vi väldigt glada för. <laughs> ja, det visar ju vad böckerna sväls mest i alla fall. Det kan, kan ju vara lite att bero på att vi har gjort lite poddar. Ja, ja, ja absolut. Det, det är jag, lite det jag är självklart. Men, jag och Martin, den här podden, självklart. vi ska veta det att vi, vi gör ju den bara... Liksom, ja, vi har inga, inga strings attached Eller man ska säga Och vi har faktiskt ingen aning om eh, Hur många det är som egentligen lyssnar För att vi får ingen statistik längre från Spreaker, men vi har ju börjat förstå det Att det är väldigt många som lyssnar nu ja. <laughs> och, det, och, det, och, det, och jag menar Vi pratar ju om de här sakerna för att Vi tycker det är så intressant Och viktigt, och då tror vi även att Andra människor eh, Också Mm. tycker det eller skulle ha glädje av det och komma in, kom in på de här spåren. Va? Och, eh, jag tror att det är fler och fler som gör det i samband med vad som har utspelat sig särskilt de senaste åren. då va? Mm. Men sen så tror jag att det är många som inte gärna kanske pratar om det. Det, det sprids lite som byskvaller det här tror jag. Mm. Att, eh, ja, man, man vill inte liksom prata om det men sen så märker man att alla vet, omkring vet att det där, ja, och så blir det lite lugnt. Men, men man pratar liksom inte gärna så mycket om det öppet då. De här sakerna. Och det gör ju inte jag heller. Jag menar jag. jag uh, nej man gör. Alltså det, det krävs väl en viss. Uh, ja men jag kan. <laughs> jag kan berätta på min sida. Jag för att det har varit en väldigt stor. Absurge av människor som skriver till mig. De här sista månaderna. Ja, vad roligt, jag, ja. jag, kan, jag kan sitta nästan en dag För att svara till alla som skrev till mig Så det, det, det tycker jag är kul mm. det, det, det har blivit Det var ju helt tyst i, I några år efter 2018 var ju när jag När första boken kom ut Och då var det helt tyst Och åh, jag tyckte åh, Det var hemskt liksom Ingen, ingen var <laughs> intresserad Men nu är det inte så längre Och um, det, det går framåt Liksom för framåt. Mm. Det är, är väl kan... Människor från alla möjliga platser som skriver till mig och på olika sätt och, och, och på olika forum och ja, direkt med e-mail då. Uh, människor som gör långa, långa skrifter och frågar det och det och det. Och jag sitter här och svarar till allihopa. Mm. Det är nästan ett heltidsjobb. Mm. <laughs> Okay, så det, om, om, det, om, det, om det är andra som har lite grupperingar som är i alternativa kretsar och träffas på andra ställen i Sverige så är det ju möjligt att, att bjuda in dig och, och komma dit och föreläsa också. Det går ju faktiskt ganska billiga flyg från Rom till antingen Göteborg eller Stockholm och så kan man ju ta tåget sen då så att mm. det, det behöver inte kosta en förmögenhet att bjuda, bjuda dig det titta uh, annan gruppering uh, på någon annan plats i Sverige då men ja. alltså nej nej men nej visst nej, men, uh, alltså Sverige, Sverige jag tror att Sverige är så intresserade i tack för att bra jag var ju liksom på ven som är Sverige nu mm. så att alla har hört om Tycho Brahe men till exempel Italien där jag lever så, så vi, alla har alla glömt vem han var alla har glömt vem bra är var men det... Riccioli då? Riccioli Riccioli <laughs> var eh, fantastisk han gjorde en jättestor bok som var liksom han, han bestämde att Tycho Brahes system var den bästa. Ja, det var ju det var ju den här eh, vad heter den? Almagestum noven va? det var väl standardverket mm. inom astronomin en, en mm. bra bit in på 1700-talet. Mm. Jag är den. Mm. Alltså jag menar in, ingen Kommer ihåg nu idag Att Tycho Braheys Geoherry System Var den råden Var det råden, det systemet I hundra år efter hans död Ja du det har ju accepterat Av den katolska kyrkan också va i, Ja till och med katolska ja. kyrkan Katolska ja. kyrkan accepterar den Och ja. man har ju bara hört Talas om att Katolska kyrkan tyckte inte om Galileo Och tyckte inte om Copernicus äh? Ni vet, ni har ju hört om det Men ingen man, Det är jättesvårt att hitta eh, Någon plats där Där man säger att Det var faktiskt Tycho bra system Som var rådande i hundra år Och det var rådande i Kina I Kina Och vet ni vad, vem var det som tog eh, Hans system till Kina, det var Jesuiterna Så det kommer vi tillbaka till En annan Och <laughs> Jesuiterna, och, och Richalio var en Jesuit Så, ja oh. Det är så mycket, mycket här att tänka på. Det är Cholly Så det här kommer vi tillbaka på början av vårt samtal här. Ja, men precis. Då mm. har vi slutit cirkeln här. Då mm. och, så, ska jag vilja runda av. Men ja. mm. igen då. Eh, 8 och 10, 8 mars i Stockholm. 10 mars mm. i Göteborg och information om de här eh, föreläsningarna hittar ni på Föreningen Qubonos hemsida. Föreningen Qubono ett ord och så mm. Jag lägger in en länk eh, i shownoten också tänkte jag. Mm. Och jag hänger även med till Stockholm så att eh, om du träffar Radio Qubono och gänget eh, så ja. <laughs> ja men vad bra Så är det, det var passar det också att komma att eh, myla och och träffa, träffa oss också. Det kommer ju... vara men var bra, Martin. Mm. Och det vore kul ja, ja. att träffa lyssnarna som... Och, och höra historien. Hur, hur de hittade till oss. Och vad, hur, om de har förändrat sitt sätt. Eller hur mycket de har kunnat förändra sitt sätt att tänka genom och, och ta till sig det vi säger i den här podden. För den är ju på mm. ett sätt ganska världsunik. Alltså... Det finns ju alternativ att... <clears throat> medier och så, men jag skulle ju inte säga att uh, det finns ju inte någon jag sett i hela världen som uh, ja, kommer, eller Nej. kan dra de slutsatserna som vi gör den här podden. Det är det, det stämmer, det stämmer. Så vi, har, vi har ju, andra plats är väl uh, Fakeology Stradio då, men han, han håller ju lite <coughs> kvar det här att jorden kanske kan vara platt då. <laughs> Men det finns ja, mycket någonting. Det, är mycket det finns alltid någonting Om ja, vi ska prata sådana grejer Så hittar ju du det Martin Att, att den här eh, Andrew Kaufman Som har varit en fantastisk eh, Upplysare Vad det gäller att, att eh, vi, Det inte finns någon vetenskaplig Bekräftelse för virus då mm. eh, Han har plötsligt också mm. Börjat gått och blivit plattgjordare. Oh, mm. Ja, gud. Oh, yeah. oh, mm. Ja, det är så, och det hörs. Ja, och det är så, oh. att då är det ju sådär att det, det är ju ett sätt, hur ska man beskriva det? man kan kalla det för en reverse stråman, en omvänd halmgubbe liksom, för att då blir det ju så här att om någon då är väldigt känd för, för jag menar Andrew Kaufman han är ju väldigt känd kring det här då, och, och ja, kritiserar virologin då. Mm. Om han plötsligt börjar säga att jorden är platt då. då är det ju väldigt lätt att avfärda honom. det är per men, design tror jag. Ja, det, men, det, det var ju som du, det du råkade ut för eh, när du hade gjort eh, September clues Då ja. ja. var det ju en, en eh, vad heter han, Ace Baker. Ace Baker. Ja. Och först så började jag ju prata om din... Eh, film och visade upp den på sådana här truces-konferenser och så. Men sen plötsligt så, mm. nej det här som Simon säger, det stämmer inte. Utan mm. jag har gjort en mycket bättre film här. Mm. <laughs> så gjort mm. någon jävla fyra timmar lång förvirrad historia. Som uh, inte säger att, att tv kanalerna var med på detta aspekt. Så, det så, så han tog över och han ville ta över då. Han var så en musiker som mig. Uh, och liksom vill, liksom han ville, he, he, want, he wanted to impersonate me, så att, och han hade mycket mer eh, resurser då för att uh, för att, för att jag menar, YouTube har inte stoppat honom och, och så vidare. Så, så, så fungerar det liksom uh, controlled opposition. Ja, jag det... förstår det att det är väldigt svårt för människor att tänka sig det att, att, att de kan vara så förslagna. Mm. För, för så var det för mig i början när jag började titta på det här och du pratade om det så kan det väl inte vara så skulle de, nej det låter alldeles för ja, konspiratoriskt helt enkelt mm. men uh, ju mer man tänker de barnen så ser man ju det att, mm. att de, de gör faktiskt så för det här är så viktigt för dem att hålla uppe de här illusionerna mm. så. Men, men sista saken för att vi avslutar nu har du också hört med om, Patrik, att när du skriver på YouTube om Tekos så försvinner din kommentar? Mm. De, de, de tar bort kommentar kom som har är yeah. alltså, helt omöjligt att skriva uh, Tekos.space. Det blir mm. samma borttagen. Ja. Så att YouTube har en algoritm som stoppar oss för, för att uh, reklamera Tekos. Mm. Helt enkelt. Mm. Och, och det tycker jag är lite fansinnigt. Äh, menar, det, jag menar det, det bevisar ju att, att de inte vill ha Taikos Man De börjar bli ja. lite skraja. Så. Mm. Men okej. Okay. Ja, det, det har jag inte så många gånger nu. Så, jag, menar, jag har ju varit på Youtube i många, många år, här ansvar, Och jag har kunnat posta vad som helst. Till och med om September -klos. Men nu så när jag skriver, om jag skriver om Tyco så skriver uh, Här kan ni gå till min website Så försvinner absolut varenda kommentar som jag de, de, de bara försvinner När jag gör uh, refresh så försvinner det som jag har kommenterat de, de, de bara tar bort det Så so, what does it tell you? Ja det väl det som det är Youtube. Ganska, det är ganska ja. skrattretande. Jag, jag bara ju, satt här och gjorde ett litet test. Jag, jag googlade på Tykkos inkognito mm. då för att annars så justerar de mig efter de vet ju vem man är då vad. Men mm. om man googlar på Tyckos inkognito så, mm. så får man eh, restaurang Tikgo bra krona, Tykkos star våra drycker, Spirit av en <här> Jo men fan, här kom den faktiskt eh, och det var din gamla sajt, det tycker os Avio Axel Binary system. då Ja, men man kan inte det. Man kan inte Men det satt lite långt inne, liksom. och det är lätt att, att inte se det. liksom Nej, men vad jag säger är inte, är inte att de, de, de låter rikos försvinna helt och hållet. Det, det händer inte. Nej, det kan de ju inte. Det blir ju, och, det, och det är ju det där också att de får ju ha en viss strategi där. För att om, de, om det blir för uppenbart för människor att de försöker att ta, dölja information så, så, så får det ju motsatt effekt. Nej men jag menar Youtube är ju liksom våran enda menar, vi vanliga människor var, var kan vi liksom reklamera Någonting som lite I, i större breddgrader Det är Youtube Youtube är mm. alla, alla Ja och då har de den här algoritmen som gör att De tar bort kommentarer som du skriver Men ja Då, då får jag vara jag, jag, jag är alltid försiktig nu när jag skriver liksom. Jag skriver jag skriver om, om någon fråga, istället. ställer någon fråga på Youtube så, så svarar jag dem utan att ge länken till min webbplats. Så då var det bra. Hopp, då blir den publicerad. Mm, jag brukar skriva så här ibland också, uh, tyckos, och så skriver man dot med text liksom. Mm. Tyckos dot, uh, space. Ja då, just. Um, uh, ja, det är inte det. det. Nej, det fungerar ibland. Ja, men det har också, också, också varit så att... Menar, det, är, det är liksom random. Ja, det, är, det är så väldigt uppenbart. Liksom hur det och, och det är mycket information som, som uh, censureras på Youtube. Och det, det behöver ju människor vara uppmärksamma på. Det är lite intressant för att det, det finns ju många liksom, vad heter det? Youtubar och sådär liksom, som, som råkar ut för det här. Mm. Och då börjar ju de tänka lite andra barnen tror jag. När de, när de ser hur, hur hårt det censureras. Och uh, ja. Aj, och, och nej, hörna, det för... var ju väldigt uppenbart uh, när det var covid liksom. Menar, om du typ sa någonting om att vacciner kanske har bieffekter. <laughs> så åkte du ut med hörorna för det på Youtube då. Men det ja. som är så komiskt också det är ju det att då fick du inte säga det. Mm. Men nu så sitter ju Mainstream-media och säger ja. det som man blir ja. utsparkad och bannad på Youtube, vad man sa då. Nej ja, just det. så många år emellan. Nej, ja, just det. Nej. Nej, men jag, jag menar på Facebook. Alltså, jag, har ju, jag går ju lite grann på Facebook för jag har kontakt med mina italienska vänner som, som där jag lever. Ja. Så, ja, jag är ibland på Facebook. Så, jag tycker inte om Facebook, men men varje gång jag skrev då i de här sista två åren om covid, då var det plötsligt ingen som svarade. Jag har liksom en bra följe på Facebook. Men eh, om jag skrev om covid så var det bara helt noll, liksom. ingen eh, thumbs up, ingenting. Nej men de, de rensar bort i ju folks flör, liksom. det finns väldigt avancerad eh, censur på mm. eh, Facebook och jag har ju märkt det också, ibland så det är det så komiskt man kan få liksom, att ja någon har kommenterat det du har sagt, mm. eh, någon kommentar man har skrivit så får man gå och titta på det, då, ja då kan man inte se kommentaren liksom. Jag är svårt men... att tänka mig att det är någon som personligen har blockat mig då. Eller jag vet inte riktigt hur det funkar det där, va? men jag, jag tror att det, det förekommer så mycket eh, censur alltså på de här sociala plattformarna. Ja, men om jag skriver om, min, om, om jag lägger upp en, en, en bild av min hund, nä min älskade hund. Då kan det vara 120 människor som säger ja vad fin hund hör. Ja? <laughs> Men om skriver om covid, noll no respons. Mm. Ja, det är lite för uppenbart. De är lite för uppenbara så, så som de håller på med. ja Nej, men sen mm. så kan man väl säga det också. Med, det, det är som sagt, jag, det är väldigt uppenbart att det censurerats väldigt mycket. Men sen är det väl också lite psykologiskt därför människor. Jag tror att många tycker nog det är lite jobbigt det här med att det där vi sa mm. för eh, fyra år sedan eh, stämde så... Tyvärr så bra som det gjorde då. Mm. För de som inte tänkte så. Att det kunde vara så. Tyvärr, tyvärr. Mm. Jag, har, jag, har, jag kan säga nu. Jag, nu har Jag jag har, jag har förlorat fyra vänner nu. Som mm. var i 50-årsåldern. Ja. Ja. De var i bra skick. De var inte sjuka. Det, ja. det var först det var först Sergio och Fausto. Som var väldigt gamla vänner. De första, bland de första jag träffade när jag kom till Italien. 30 år sedan De mm. dog i 50-årsåldern Plötsligt bara dog Baff. Och nu i december Så dog två andra med Väldigt goda vänner Giorgio mm. som var en keyboardist Som spelade med mig Och eh, Ricardo som var han, han, som har, han som har lärt mig Hur att inspela musik Han, han var en uh, sound engineer Och han, han var inte ens Han var 57 57 Och han dog plötsligt också Mm. I december. Så jag har nu, jag kan säga att jag har fyra goda, inte enska vänner som dog i 50-årsåldern. De var alla De hade, de, jag menar, man vet inte precis varför de skulle dö så tidigt. Jag menar, det är ju inte riktigt att dö i 50-årsåldern, va? Mm. Det var ju mer tvingande i Italien också. att äh, du, du hade väl vänner som inte fick gå till sin arbetsplats ifall de inte hade vaccinerat sig och så? Ja, Gud. Jag har, jag har flera vänner som, som förlorade deras jobb. För att de inte tog sprutan. Mm. Och ja, nej, de var de, de, de bra. De var bra. Mm. Och, Men har de fått tillbaka sina jobb då? Eller har de... Ja, äntligen. Ja. Har de har det? Mm. Ja, då. Men uh, mm. det var ju de här åren fantastiska, helt surreal years av uh, 2020-2022. Mm. Mm. Det var som att ja, en dystopi. Visst. Ja, verkligen. Nej, det har varit väldigt uh, jobbigt. Men jag vill bara säga det också igen som jag sa i början av programmet det här med att om man har vaccinerat sig eller vet någon som har vaccinerat sig. Eller egentligen om man har hälsoproblem överhuvudtaget så, så går det faktiskt att förändra den situationen och, och kroppen är väldigt bra på att läka sig själv. Men det man behöver inse då det är ju det att jag är av den åsikten att allopatisk medicin. Fungerar inte överhuvudtaget. Alltså det här att ta piller. Och det spelar ingen roll om det är läkemedel. Eller om det är eh, vitaminer eller sånt. Där. Det, det funkar inte. Alltså det, det, piller kan bara dölja eller förändra symptom. Mm. Utan det som funkar. Det är en, en, en vettig livsstil. Där man, där man sover tillräckligt och motionerar en del. Och sen så har ju kosten en alldeles avgörande betydelse. Och jag är ju helt. Eh, eh, jag, jag tror ju inte att, att äta grönsaker behövs mm. egentligen överhuvudtaget, utan det mm. vi behöver äta det är kött, alltså carnivore. Mm. Det fungerar, det ger kroppen den näring den behöver. Också. Jag är på en Och, sån diet nu. Ja. Mm. Men det, det är ju liksom också. Jag menar, jag äter ju lite grönsaker också, men, men eh, huvudsakligen äter jag animaliskt och jag tror jag menar man har ju de här platituderna man ska äta en varierad kost va ja det kan man göra men eller en allsidig kost ska jag säga ja. men den största sidan i den det ska vara animaliskt alltså kött och ägg och snör ja. det behöver men, vi ja men nu ska vi inte gå in på detta nej nu ska vi inte jag vill bara säga det att <laughs> när vi pratar om vacciner då ja. Och jag tror att många, det, det finns människor som är oroliga. Men man, man kan fixa det. Men då måste man nog tänka väldigt annorlunda än man har gjort hittills. Eftersom man gick och vaccinerade sig då. <laughs> jag, har ja. mått, jag har aldrig mått så bra som, som de senaste månaderna. Där jag, jag, går, jag har en väldigt bra kötthandlare. Uh, ja, ja. han är superdrevlig. trevligt. <laughs> är jättedrevlig att jag träffat dem. <laughs> ja. Så det, det är väl, jag känner mig mycket bättre liksom För att man Digestion är mycket snabbare Om man äter kött Än, än grönsaker. Mm. Så det, det tror jag yep. på Ja, ha, okay, nu men... blir det som i hallen här liksom, ja. när man ska gå. Liksom. Vi kunde inte ja. avsluta. Nej, Nej just det. Vi det, det på den här sänden. Ja, ja. Jag avslutar ja. med att önska vår kära astrona eller astronaut ja. Marcus Vanten. Jag skulle bara kunna prata en timme till om den här <laughs> Vanten. Ja, vi har oh, vant vant vant vant vanten flyger i luften. ja. <laughs> åh hela gårdet, hur många människor oh. tror på, tro på NASA fortfarande? Det, det, oh. jag, fann, jag avslutar med att säga att här i Italien, här medan lager är, det är mer än 60 procent av människor som, som har förstått att månlandningen i alla fall var, var fake. Så det är mer mycket mer än 60, 70 procent. Mm. Så det är NASA håller på att falla ner eh, dramatiskt. Det är eh, Helt uppenbart nu. så det, det tycker jag är kul. Det, det är ja, bra. det tycker jag också. Det får flambong. bli de avslutande orden här. NASA. Mm. <laughs> NASA har ju bara varit en, en stor Ponzi-scheme. Som mm. det heter. Och eh, de har ju bara lurat oss sen 1958. Ja när precis. Det... Man, man, man skriver ju på oss när man hör den här. Kom, men varför skulle de luras om det är? Mm. Ja, hur mycket skattepengar har de dratt in på det där? <laughs> ja, jävligt lösande. Ja, så är finansierat av skattepengar och det är också ESA, Europeiska Space Agency. Det är vi som vi talar om. Ja, just det. Och jag skulle bara säga, jag skulle bara fika in det som Martin påpekar. Jag kom på det nu att jag satt och tittade lite på någon sån här, eh, om det här senaste anvandet. Ja. Som blev uppskjuten och, och då så sa den här de, de tackar speciellt De svenska skattebetalarna För det var ju tydligen de som hade finansierat det här ja. Den här SpaceX uppskjutningen då Så att ja. det, var, det var våra pengar Som, ja. som gick ja. Ja. Åt Till att göra den showen då Ja men ser, ser ni vad de gör nu De, mm. de, de, de sänder massa uh, Saker upp i morgonen Japan och Indien och Kina Och när man gör en stor lögn Och man blir upptäckt för lögnen så gör, man, så gör de bara Mer, mer, mer De bara liksom lägger på Lägger på mer och mer Det är så de gör Istället för att liksom Dra tillbaka och säga nah, okay, nu, nu, nu snackar vi mindre om våra Falska uh, Space travels Nej, Man vill ju de... passa på att få fått sig så länge det går Ja, så länge det går <laughs> Precis de på nu. Det är ju helt otroligt hur många eh, probes de menar eh, ska ha sänds nu till månen i de sista fem, sex månader. Det är alla, alla möjliga länder som nu åker till månen och några kraschar, några kraschar <laughs> och några, några faller ner men några kommer dit. Åh gud vad, vad löjliga de är. Ja, nu får vi lägga av. Ja. Tack för denna gång. Tack ja. för att ni har lyssnat. Ja. Tack ja. för att du ville komma, Simon. Ja. Vi ses den åttonde eller tionde mars då, va? Yes. yes. Ja, ja. I can't Tack. Wait. Tack alla lyssnare och på återhörande. Ja. Tack. It's a thing that happens all the time.